och vår utomjordiska erövrare, mm. Paavo Hemmingsson. <här> Hallå där, Danny. Hallå på er grabbar. Hur är läget idag? Jo då, det är väl riktigt härligt här. Med inledningen som du gav mig också så känner jag mig mer maktfull och kraftfull och allt möjligt här. Så <här> ja, det ska bli riktigt härligt nu. Nu känner jag mig riktigt taggad och ta med en, en film tillsammans med er båda men du får nog akta dig lite för du vet ju att alla utom utomjordiska erövrare krossas ju av vildmarkshjältarna. <laughs> det är ju sant. Jag får passa mig lite för Tomas här verkar det Ja, jag vet inte om jag är riktigt lika optimistisk där och inte ens över vad vi ska prata om för ämne idag. Utan jag känner mig nedslagen och besegrad redan. Så det är nog ingen fara. Jag är inte så himla farig idag. Jag känner mig mest matt. Så du är en bruten hjälte helt enkelt. Ja, precis vad en en B-hjälte. <laughs> <laughs> då har jag lyckats bryta ner dig fullständigt. Nu nu är världen öppen för mina fötter här så att nu nu kör vi bara nu ska jag exploatera världen och se till att jag får allt som jag förtjänar. Mm. alltså Thomas, nu får du rycka upp dig lite för tänk om alla filmhjältar hade resonerat på samma sätt vad hade Star Wars varit utan Luke Skywalker vad hade Indiana Jones varit om Indiana Jones hade stannat hemma Alltså, tänk vad det är för av du bär med dig. Du måste leva upp till det. Ja, men jag är ju den här nya frä, fräscha vinden som, som bringar något slags ny tid som gör att vi får nya filmer att titta på där, mm. där de här skurkarna och så vidare är de som ja, en film kretsar kring istället. För det har jag ändå tänkt många gånger skulle vara rätt intressant att ja, men om det då gick på det här viset istället om Luke hade gått över till den mörka sidan Ja, och det hade kanske inte varit lika intressant- om Indiana Jones hade stannat hemma- och hade fått följa vad som hände <laughs> där. Men, men just en sån grej <laughs> åtminstone- att då jorden blir faktiskt övertagen- till exempel, vad hände där? Ja, precis. Ja, det hade varit en intressant eh, vinkling- på de klassiska hjältefilmerna- och bara gå en helt annan väg- och bara se hjälten förlora- och brytas ner fullständigt- och eh, den mörka sidan tar över. Ja, det, det hade varit någonting- Speciellt nu inför äh, återupplivningen av äh, Star Wars-franchisen här- och gå mm. den vägen kanske och se den mörka sidan segra. Och, äh, ja, det, det låter faktiskt fräscht i mina öron här. Samtidigt måste jag erkänna att jag är lite skeptisk- för äh, jag har Maleficent i färskt oh. minne- och äh, därför försöker de ju göra precis det. Vi går från perspektivet den onda i historien- och jag är inte riktigt säker på att det är vad jag vill ha. Jag menar, jag gillar Maleficent som skurk. Hon kändes stor, stark, farlig. Du visste inte vad du hade henne. Och så har vi en film där där vi fullständigt förstör den bilden och visar. Nej men jag är egentligen bara en väldigt sårad person och jag, jag vill egentligen inte vara und men jag är, jag är tvingad till att vara det. Men då ska jag också vara det. Men vill egentligen vara god. <laughs> Ja, det, det där kan ju gå åt fel håll verkligen också. Det är, det är väl ändå så typiskt för just film att det ska det då vara någon som är ond och det ska börja i den änden. Då måste ju den onda så småningom istället då bli konverterad och känna att nej men det här gör inte jag för att jag vill det utan det är mot min vilja. Så att nu ska jag bli god istället och så blir det fortfarande någon slags hjältefilm av det hela i slutändan ändå. Men för all del, jag antar att det skulle kunna bli rätt tråkigt om det bara var en mörk, ond film rakt igenom också. Fast det är nog någonting på Vad har gillat? gillat? <laughs> ja, jag hade nog uppskattat det betydligt mer än vad ni hade gjort verkar det som. Men ja, jag ser absolut möjligheterna med att gå den här nya vägen som ni nu föreslår. Här. Det finns potential men man ska ju inte gulliggulla för mycket med den undersidan där heller. Utan att bara mm. ha ett nyanserat perspektiv där och få det... Och, ...och fungera som en hjältefilm... ...fast lite tvärtom... Mm. Det, ja, det, ...det låter ändå lockande tycker jag. Men det är ju det som är det stora problemet... ...med Star Wars prequel-filmer. För om vi tittar på originalfilmerna... ...där är Darth Vader jättehäftig. Han är en superskork. Man är rädd för honom. Man är rädd för vad han kan hitta på. Han har pondus. Han har inflytande och man vet inte vad han tänker. Han kan i princip hitta på vad som helst. Och så har vi prequel filmerna som visar att han är en gnällig liten snorunge med mindervärdeskomplex som egentligen inte är und utan är mera bara olydigt odisciplinerad. Mm. Och som avslutas med den nu mycket klassiska eller, ja, ökända scenen där han står och skriker Ja, kan det bli värre egentligen? Då har man förstört en sån underbar filmskurk genom att bara försöka förklara honom och göra det på ett sånt dåligt sätt. Mm. Och göra honom till bara en snorvalp helt enkelt. Man kan ju mm. inte se ursprungstrelegin på samma sätt efter att ha sett de här tre eh, prequel-filmerna. Att eh, nej, det blir bara horribelt att se den här mm. En gång så stora, häftiga, dödliga skurken som Darth Vader var. Och sen så jämför honom med den här ungen som bara är en bortskämd liten snorvalp. Och nej, nej det blir bara fel. Det är, Darth Vader är förstörd för mig. Alltså det hade ju varit så mycket bättre om de när de nu bestämde sig för att göra prequel-filmerna, hade gjort en genomgod karaktär som mm. var... Ja, på jämna steg med Obi-Wan. Visst, han kunde vara lite mer vild. Han kunde vara lite mer obetänklig. Det hade ändå mm. funkat. Men gör honom genomgod. Nu har de stoppat in en massa att man redan ska ana att ja, men där är, där är någonting som inte riktigt äm, är rätt. och Han gör ju fortfarande unda saker. Meningen var ju att det skulle vara en tragik när han föll. Nu sitter mm. vi ju bara och väntar på att han ska falla där för att jag ju han är ju mer eller mindre där redan, det är inte en så stor knuff som behövs. När han återberättas i originaltriologin så är det ju mycket sorgsnare för då pratar de ju om vilken fin människa han var. Hur mycket gott han åstadkom. Men så kom den mörka sidan och verkligen förvred honom till det raka motsatta han var. Mm. Det här är inte det raka motsatta vad han var. Åtminstone om man tittar på prequel-filmerna. Han är redan där. Han är grinig, han är bortskämd, han vill ha sin vilja igenom annars så blir han jättekurig. Yeah! <laughs> ja, precis så är det. Man har ju inte haft någon som för just den karaktären de har byggt upp honom. För det är ju liksom hela grejen. Man ska ju bygga upp en bra karaktär- och sedan utsätta honom för sådana prövningar att han till slut faller och, och blir som en, en fallen ängel i stort sett och återuppstår mm. som den här demonen nästan mm. som Darth Vader ändå var. Och det har man ju totalt misslyckats med just i, i prequel prequel-filmerna här att man har ju bara skapat något som man tror ska liksom ge en hint om vad, vad Darth Vader är men utan att bygga upp. Själva karaktären, själva essensen av vem Anakin var innan han föll. Så det blir bara blaj av det hela. Och visst, jag förstår det här att det ska vara lite så här B-äventyrsfilm. Men inte ens där så är det så dålig karaktärsuppbyggnad Nej. som det är i prequel-filmerna tycker jag. Nej, det, det gick väl lite för snabbt där. Från, från punkt A till punkt B, det var bara det man ville. Man mm. ville att man skulle se liksom... Darth Vader som han är då i den här originaltrilogin och så nu ska man bara snabbt få sätta någon slags bakgrund på att det var så här det gick till och mm. då som sagt det är bara punkt A till punkt B, det finns ingenting däremellan. Jag skulle faktiskt vilja påstå att de hoppar från punkt A till punkt Z ganska fort och det är ju som du säger de är rastlösa och vill komma till det här grymma hänsynslösa för det är en av de ingredienserna som gjorde Star Wars häftigt. Mm. Men för att det ska få någon tyngd, för att det ska bli intressant och för att det ska bli skräckinjagande då måste vi se förvandlingen. Vi måste se hur det onda faktiskt är ont och inte någonting som redan är där. Vi har bara inte lagt märke till det. Det, det är bara så felhanterat och det är en enorm besvikelse. Och på tal om besvikelser och science fiction så är det väl ungefär där vi hamnar idag för um, oj vad um, man kan få ångest för mindre. Ja, det här är ju åtminstone någonting som gör att vi kan ju vara glada över att... Jag menar, hur dåliga man än kan tycka att speciellt delar av just prequel-trilogin för Star Wars är... Så är det ju åtminstone inte den totala katastrofen. Nej. Vi är ju liksom inte ute och simmar på ett allt för djupt vatten. Och det är inte som att man dör när man ser dem. Det är bara det att man, man kanske inte vill se allting och det finns bitar som är horribla men det finns också bitar som ändå är någorlunda bra. Mm. Men det vi har sett idag det var ju verkligen det här man byggde upp ganska mycket förväntan man hade en jättebudget och sen var det totalt pladaskt som allting föll. Ja för jag kan ändå erkänna att det finns aspekter ut av um, prequel-filmerna i Star Wars som jag gillar. Mm. Är de i närheten av originalfilmerna? Definitivt inte. Men jag lider inte av att titta på prequel-filmerna. Mm. Där är scener jag mer än gärna spolar förbi för att jag orkar inte titta på dem. Men mm. överlag så finns det ändå någonting i dem som känns Star Wars. Mm. Mm. Mm. Så de har ju inte missat målet fullständigt och det är jag extremt tacksam för- där är ju de som är betydligt mer kritiska, jag förstår precis vad det är de menar när de ger sin kritik. Men jag kan ändå tycka att ja, men det finns ett visst nöje att se det här. De har åtminstone försökt, gjorde de rätt? Nej. Misslyckades de? Ja. Men det är ett vackert misslyckande kan man säga. Mm. Men projektet vi ska tala om idag är ju allt annat än vackert men ett fullständigt misslyckande. Och det är väl så när det är ett passionsprojekt som någon vill göra bara därför att de vill göra det och de kanske inte riktigt har talangen till att göra det. För det är väl ingen större hemlighet att John Travolta är en av dem som har fått det här projektet i rullning och var extremt engagerad i det. Ja nej det är den stora nackdelen med passionsprojekt att ibland så kommer skygglapparna på ganska rejält om man ser inte helheten utan man är så fokuserad och driven att få det igenom att man inte riktigt tänker igenom det och ja, med dagens film så är ju det här ett praktexempel för det, det är ju ett exempel på saker där ingenting har fungerat egentligen adaptation, kanske källmaterialet först och främst, kunde det överhuvudtaget anpassas till en film och även om det är människor med en viss mått av talang, om inte så att säga mycket talang, så ja, har det ändå gått åt pipsvängen totalt och det är ju någonting som åtminstone inte Star Wars prequels-filmerna har haft. att där, där har det ju funnits ett visst mått av talang. Att där finns ju scener och story. Och någonting som faktiskt man kan ha någon sorts engagemang för att tycka om. Men i det här fallet, i veckans film, så ja, har jag absolut ingenting gått att rädda från eh, totalförgörelse i stort sett. <laughs> Nej, hur? Totalförgörelse var väldigt beskrivande faktiskt. Det finns så lite i det här som, som faktiskt går att ta tag i och försöka hålla sig fast vid utan det är egentligen bara att man sitter som en pöl i soffan och, <laughs> och rinner igenom alltihopa. <laughs> ja, för det är ju vårt hundrade avsnitt och vi vill ju titta på någonting Väldigt speciellt och vi var väl ganska ensa allihopa om att vi ville ha en rejäl skitfilm. Och den här har ju extremt dåligt rykte av många anledningar. Så när vi satt och planerade och den här kom fram så tyckte vi att ja men vi har inte sett den någon av oss, vi sätter oss ner och tittar, det här kan ju bli intressant. Mm och intressant blev det väl men inte underhållande eller ett nöje för fem öre jag har haft svårt att sitta och titta och inte drabbas av enorma ångestkänslor mm. ja, så, ja, jag, jag måste ju då komma med ett erkännande, jag hade inte så mycket ångestkänslor när jag såg den här filmen utan jag hade väldigt roligt måste jag ändå säga um, vilket är fallet med så många skitfilmer att det är vissa som står ut lite mer att i den här totala katastrofen så hittar man ändå någon sån här glädje i allt det hemska som, som finns i filmen. Och det här var ju någonting som fick mig att gå igång verkligen. Och eh, jag måste säga att jag hade extremt roligt när jag såg den här filmen. Jo, jag kan förstå det men jag satt och frustrerades över alla aspekter som faktiskt kunde ha gjorts bra här. Om det hade varit folk med lite talang. För det finns mycket essens här som faktiskt är okej. Okay. Det är riktigt, riktigt illa behandlat. Det har ingen fingertoppskänsla alls. Och det gör mig så besviken att jag blir ja lite deprimerad Men det är en meh-film för mig på många sätt och vis. Och det ska bli extremt tillfredsställande att slita tag i den här och... Ja... Göra både det ena och det andra med den. Typ sliter den i stycken med andra ord. För det det kommer jag inte vara rädd för att göra. Jag önskar innerligt att jag åtminstone hade haft sällskap när jag såg den här. För det, det hade jag faktiskt kunnat ha mycket roligare med. Jag såg ju den ensam nu och det var bara en stor plåga tyckte jag. Hade jag suttit med någon så... Ja då hade vi kunnat kommentera saker tillsammans åtminstone och pekat och undrat varför har man gjort så där och har skjuttat det där för någonting. Vad innebär det här och vad är det som händer? Men nu satte jag ju bara med de tankarna helt själv och då, då tyngde de istället ner mig så mycket så att det blev bara jobbigt av hela den här två timmar långa äventyret. <här> <här> <här> <här> då måste jag ju fråga, i förhållande till Alone in the Dark... Mm vilket jag misstänker är den du har avskytt mest vad sitter den här? alltså jag har fortfarande blivit så ärrad av Alone in the Dark det är svårt och jobbigt jag skulle nästan behöva se Alone in the Dark igen men jag vill inte utsätta mig för det jag skulle nog snarare behöva lyssna på mitt eget avsnitt i sådana fall och höra på vad jag säger när vi sitter och pratar om den filmen för jag har lyckats förtränga så mycket av den nu och då var väl risken för att eh, allting kommer tillbaka och jag verkligen kan ställa den här filmen lite mer rättvist till, till Alone in the Dark. Men just nu så känns det fortfarande som att det finns ändå något slags minne där bak i huvudet som säger att Alone in the Dark är fortfarande det värsta jag har sett förutom Birdemic. <laughs> Ja, men Birdemic har du ju vant en film. Det var ju någonting helt annat. Exakt, och det vidhåller jag fortfarande- så det går som inte att jämföra med Birdemic- <laughs> någonsin med någonting. Oh, nej, ingenting går att jämföra med Birdemic. Den är, um, den är bortom allfattningsförmåga på så många mm. sätt och vis. Att, mm. att det överhuvudtaget har funkat- det är ett smärre mirakel. Att den här har funkat- det kan jag faktiskt se, för som sagt var det är väldigt många professionella namn som är anknutna till den. Så att någon form av kompetens har ju där varit. Sen att den inte har använts eller har hamnat på fel ställen eller har bestämt sig för att nu ska jag ta en chans och vara lite kreativ. Mm. Det var kanske inte det smarta valet, men äm, som sagt var här finns det kompetens. Så varför använder man den inte? Bördemic var ju gjord utav galen pannor, den här. Den här är ju gjord av någon som ändå borde veta att det här är inte bra. Mm. Ja, det är en fråga man verkligen kan ställa sig, för det är ju kompetent folk här. Och att ingen har uppmärksammat att det här inte funkar. Att manuset inte har någon handling egentligen, på, i större delen av filmen åtminstone. Att äh, agerandet är så otroligt överdrivet och allmänt märkligt överlag eh, att effekterna kostymerna och allt sånt är eh, under all kritik i många fall mm. eh, och att klippningen bara är havsverk har ingen suttit ner och tittat på manuset sett alltså resultatet och sagt att hm, nej, det här kanske inte funkar, vi borde kanske göra någonting åt saken. Det, det har inte funnits någon som har kollat igenom alla dailies tydligen eller någonting, ja, jag vet inte men jag är ändå glad att, att det blev på det här viset för som sagt, jag tror inte jag har skrattat så här mycket på år och dagar när jag har sett en film faktiskt. Och det, är, det är ett sånt kaos. Och jag skulle vilja jämföra det här med gången som du och jag, Dani, så på Troll 2. Det var ungefär samma känslan här. ingenting fungerar, men ändå så är det så underhållande. Då vill jag nog påstå att Troll 2 har mer charm än vad den här filmen har. För visst, det var också ett passionsprojekt, men. Det var ju människor som åtminstone försökte göra en kul grej utav det. Mm. Sen att de tog sig själva lite på att förstå allvar. Det må vara hänt. Men de åstadkom ju någonting som man åtminstone kan småle åt och som inte kostade en mindre förmögenhet. Den här filmen har ju kostat betydligt mer än vad den har smakat Ja, jag tycker också att det är fruktansvärt att eh, en sån här sak går igenom just allting som sagt, både, både agerande och manus och så klippningen i synnerhet. Jag förstår verkligen inte hur efterproduktionen alltså att man inte fångar upp någonting men även under själva inspelningen så borde ju folk ifrågasätta saker. Men det är ju mm. det är precis som med den första alltså episode 1 av Star Wars också att det känns som att, jag vet inte om folk helt enkelt har tigit därför att mm. någonting, någonting. För så var det ju ändå där också. Jag menar, det finns ju ändå bilder och filmer som visar folks miner som säger väldigt, väldigt mycket om vad de tänker men ingen pratar. Så jag undrar om det är det som ligger till grund här också. För det är verkligen otroligt hur så mycket dåligt kan bara filtreras igenom. Ja, man kan ju undra om det här är en jag säger film egentligen. Att ingen inblandade har uh, vågat sätta sig mot- uh, mm. de som har drivit igenom projektet- och då Travolta i synnerhet kanske. Mm. Uh, att uh, de bara har, har suttit där och hållit god min- och, och, och sedan bara löst in sina lönecheckar- och tackat för sig och dragit därifrån. <laughs> uh, det känns uh, lite grann så här. Men uh, ja man kan ju ändå tycka att uh, som producent- och eh, skådespelare så borde Travolta ha eh, kunnat eh, förutsäga lite grann vad som skulle ha skett med den här filmen. För eh, det är ju inte bra någonstans och han har ju erfarenhet av filmproduktion. och ja, Man borde ju märka när någonting inte fungerar men här har han bara kört på- och det har ju blivit resultat därefter när man inte tänker efter och ingen vågar säga vad de egentligen tycker kanske. Jo men det är väl det stora problemet när det är ett passionsprojekt. Man är så engagerad, man vill så gärna se det färdigt att man börjar att, ja, bli lite slapphänt med detaljer för detaljerna är inte viktiga, det är helheten som är viktig. Och efter att ha tittat på Ed Wood så vet vi ju att äm, detaljerna är betydligt viktigare än vad vi kanske är medvetna om. Åtminstone för publiken, för publiken kommer att haka upp sig på minsta lilla sak som inte riktigt stämmer. Mm. Och här är så mycket som inte stämmer av flera anledningar. Mm. Men sen är det ju inte en helt problemfri produktion heller- jag satte mig faktiskt ner för att göra lite efterforskningar på det här. Och jag kan säga att det är en riktig soppa. Det är smutsiga avtal, det är saker som går under bordet, där är pengar som inte går dit de ska, där är mörkande om vad saker och ting har kostat, där är, ja, rättegångar och allt möjligt inblandat. Det är en så salig röra att vi skulle kunna spendera förmodligen ett helt avsnitt att bara prata om det. Och jag ska helt ärligt säga att det vill jag inte ge mig in i för jag kommer bara att få ångest och migrän under hela det avsnittet. Men den här filmen ska ha kostat ungefär... Lika mycket som Sagan om ringen. Det vill säga den första filmen. Och det syns inte. Nej, det syns inte någonstans överhuvudtaget. Alltså, det, det är så otroligt att man inte... Man kan inte greppa det bara när man ser till, till budgeten här. Var har alla pengarna gått? Eh, har de haft ett gigantiskt Party för alla pengarna eller någonting, jag vet inte vad som har skett men de har ju inte öst in det i själva filmproduktionen den saken måste ju ändå vara säker när man ser den här, det här vraket som det ändå är så ja det just det, det, det förbryllar mig extremt mycket att man har haft så mycket tillgångar och ändå inte kunnat göra någonting som egentligen ens kan liknas vid en bra film Nej, det är lite sorgligt och gråtfärdigt faktiskt. Det är ju det är rent skamligt att man har den typen av budget att vi pratar om den första Sagan och ringen filmen som är så enormt spektakulärt utförd verkligen och även om det nu förstås handlar väldigt mycket om fingertoppskänsla också mm. och hur, hur hög person man har och känsla för vad som görs rätt och inte och sådär, men fortfarande så det ska ju ändå synas på något vis visuellt i miljöer bland annat och även i rekvisita och sådant och där har det ju fortfarande inte ett uns av den budgeten synlig. Så det är verkligen ett mysterium och jag förstår att det finns mycket hysch, hysch och fuffens här som helt enkelt har dränerat de pengarna. Ja, de har helt enkelt hamnat i fickor där de inte hör hemma, om vi säger så. Mm. Men vi ska inte peka fingrar, vi ska inte anklaga någon. Vi kan bara konstatera att pengarna har inte hamnat i filmproduktionen som det har påstått. De är på andra ställen, de har förmodligen använts till andra saker. Och det gör ju också att filmen sjunker enormt i kvalitet. Mm. –samtidigt är jag en sådan som kan älska lite ja, hafsiga effekter– –för jag kan tycka att det är lite charmigt i äldre filmer och liknande. Man kan studera mycket historia kring specialeffekter ju mm. um, äldre och ju skabbigare de är. Mm. Och det tycker jag är kul även om jag sitter här och är jättekritisk. Men um, här är det på en nivå som jag inte ens kan tycka är underhållande att se– det är daterat visst, den har cirka 15 år på nacken, men även med den tidens mått mätt, har det här någonsin varit snyggt. Nej det är ju verkligen sant och vi eh, har ju nyligen suttit och pratat om eh, Edward som ju var en, en riktig B-filmskonstnär på sitt sätt som eh, i stort sett inga pengar gjorde sina eh, filmer med ja, hurribelt produktionsvärde i stort sett men han fick dem igenom för det var passionsprojekt för honom och eh, ändå så skulle jag vilja likna den här filmen med hans produktioner för jag har, jag har upplevt samma underhållningsvärde av att se den här filmen- som att blicka tillbaka och se- Edwards horibla eh, horribla Alster, som ändå är så fantastiska på något vis. Eh, det kan inte riktigt jämföras med varandra men ändå kan det, det på något vis. För här har man ju haft tillgångarna men man har inte gjort någonting åt saken. Det har ändå blivit horibla effekter och nonsensdialog och ja, allmänt konstigt överlag. Vilket man kan jämföra med Ed Woods produktioner. Men eh, samtidigt, det finns ju ett, en smula potential här- som man inte har förvaltat, vilket gör det väldigt deprimerande- på ett sätt att, att, att se filmen. Men eh, ja, ändå så, så känner jag skärmen av eh, <laughs> filmmakarna här. Att de har ändå velat driva igenom det här projektet. Och ja, jag kan ändå uppskatta det här på något vis. Att trots det, det horribla i precis allt i filmproduktionen- så ja, jag vet inte, det här är en, en Ed Wood revival- för min del skulle jag vilja säga- <laughs> det här är precis samma stuk av film och det är någonting som jag har väldigt roligt av att, av att titta på. Det finns ju faktiskt ett kritikers citat som säger att det här är Plan 9 from Outer Space för en ny generation- Mm. Och vet du vad? Jag är fullt villig att hålla med om det. Det är lite att smutskasta Edward att anknyta honom till den här filmen. Men eh, ja, de är ungefär på samma plan halva. Så eh, vi får helt enkelt acceptera att skitfilm och dålig produktion det kommer aldrig att försvinna. För eh, det kommer alltid att finnas klåpare som. ...vill slå sig in men som inte har ett talang för det. Mm. Men det är väl hög tid för oss att äm, tala om vad det är egentligen vi har tittat på. Så äm, vad är det vi har suttit och lidit till idag? Jo, till idag har vi sett på Battlefield Earth från 2000. I regi av Roger Christian och med manus av Cory Mandel och J.D. Shapiro. Och baserad på en bok med samma namn utav författaren L. Ron Hubbard mm. som jag tror många känner igen som grundaren till Scientologin mm. och där John Travolta är en aktiv medlem sedan 1975 läste jag så vi får väl anta att de siffrorna stämmer och det är väl just därifrån som passionen kommer John Travolta har varit ett väldigt stort fan till L. Ron Hubbard och har velat få den här, ja, boken till en filmproduktion väldigt, väldigt, väldigt länge. Och under så lång tid som det ska ha tagit att bara få ett filmbolag intresserad så mm. har det väl hunnit hända en hel del och många hemliga samtal har förts och så vidare och så vidare. Och det är ingenting jag tänker gå in på. Vi är inte ute efter att diskutera religion eller något sådant i den här podcasten. Vi kan bara helt enkelt konstatera att den här filmen har trots vad folk har sagt och tyckt vissa kopplingar till Scientology, även om inte det är huvudämnet. Men det mm. är ju en jämförelse som väldigt många har tyckt varit väldigt underhållande att göra vi tänker inte röra i det med tång utan vi fokuserar på filmen, vi fokuserar på handlingen och vi fokuserar på innehållet. Det mm. känns um, illa nog att behöva ta tag i faktiskt. Ja. <laughs> jo, just det här fallet så önskar jag väl nästan att vi inte ens tog i filmen med tång. Så <laughs> att, att gå längre, att gå bortom det, det, det känns ju bara som ett självmord faktiskt. Mm. Intressant nog så läste jag ett uttalande från J.D. Shapiro som var med och skrev manuset att manuset som användes inte liknade det som han var med och skrev utan att det har blivit en hel del omskrivningar. Så äm, jag kan tänka mig att vissa av de här namnen är med bara därför att ja, där är något kontrakt som säger att de måste vara med. Deras arbete mm. har förvanskats enormt mycket. Jag vet inte om det är en dålig ursäkt eller om han faktiskt har fått sitt manus sönderskrivet. Vi får ta det med en nypa salt men eh, jag är helt beredd att tro på att någon har gått in och börjat ändra med rödpennan. För eh, det mm. brukar hända i sådana här projekt. Särskilt när man fokuserar på en stjärna i gänget som kanske inte tycker att den får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Och därför ändrar lite grann för att ja, men fokus ska väl vara lite mer på mig. Ja det kan ju säkert ha förekommit under manusbearbetningen här och det är ju en väldigt speciell manusbearbetning som har skett här också för de har ju inte kunnat trycka in hela Elrond Hubbards bok i den här två timmars filmen för eh, den ursprungliga boken var ju tydligen ett episkt enormt långt science fiction projekt från Hubbards sida. Så de har ju bara halverat boken och filmat den första halvan med planer att filma den andra halvan efteråt. Så det här är ju inte hela historien om man säger så. Så man försöker göra en film om bara början av boken. Och bara där kan man ju börja fundera. Finns det tillräckligt med stoffer att göra en bra film? Och det visar ju också på att man har haft skygglapparna på och tänkt att ja, det här går hur bra som helst. Vi får ihop att tillräckligt med pengar för att göra nästa film lite längre framöver också. Och ja, inte riktigt tänkt till av hur man ska göra en bra film av det hela tydligen. Jag vet inte hur Shapiros ursprungsmanus såg ut heller. Men ja, man kan ju ana att eh, det finns vissa delar som har omarbetats för att passa stjärnan i enhet som ju ändå har varit den som har iscensatt projektet och som naturligtvis vill ha så mycket sentid som eh, det bara går helt enkelt. Mm, mm. Speciellt när man inte får spela just den huvudsakliga huvudpersonen utan mm. någon slags sekundär huvudperson också så kräver man väl förstås att man ska få lite, lite extra sentid och det är ju ändå ett stort säljande namn för filmen också självklart så att det är väl många som Ja, har velat gå och se den, den här tiden just på grund av det när, när personen i fråga var ja, som, som störst nästan. Fast det var väl det som var problemet att när de ville börja göra den här filmen då hade hans stjärna dalat lite grann. Han var inte fullt så poppis som han hade varit, utan det var först efter um, Pulp Fiction som stjärnan reste till den här nivån igen där um, man helt plötsligt hade lite lyft i Hollywood och kunde komma och säga, hallå, jag vill göra det här. Betala det till mig. Och någon mm. säger, okej, okay, du är så superkänd att du kommer att dra in pengarna igen. Vi kör på det här. Det... Det finns ju så mycket tveksam politik i det där som jag inte heller vill röra vid men det, det är ju ganska uppenbart att man har velat att dra på Travoltas popularitet mm. och jag vet inte hur populär han har varit efter den här filmen, <laughs> inte särskilt kan jag tänka mig. Nej, jag tror att den här skadade ganska mycket, verkligen. Det är ju tråkigt, kan jag tycka, som ett gammalt Travolta-fan- men eh, efter det här så, så usch, jag bara. <laughs> det här var verkligen en ordentlig skamfläck i hans filmportfolio. Alltså, jag brukar ju försöka ha mentaliteten att- en dålig roll ska inte sabba en skådespelare. Man gör satsningar, man vill prova nya saker- och ibland så leder det till ett fiasko- man måste på något sätt se varje roll för sig. Men sen finns det de där rollerna som är så smutsiga och så besudlade på olika sätt och vis att det är så enormt svårt att se ifrån dem. Mm. Och det här är ett sådant projekt där ingen som har varit med i det har klarat sig helskinnad ut från det. Nej, verkligen. och jag, jag vet inte, ser man tillbaka på Travolta's karriär så ser man ju en viss tendens att han eh, inte riktigt vet vilka filmer han borde ge sig in på. Mm. Det är ju en hel del tveksamma val han har gjort och skumma roller som inte har fungerat. Så eh, ja, det är inte så konstigt att hans stjärna dala men eh, helt plötsligt så kan han... Eh, Mest av en slump verkade som råkar sig på och få en roll- i ett projekt som blir riktigt, riktigt bra och uppskattat. Och genast så är han där uppe igen. Mm. Och det första han gör det är att se till att förstöra karriären igen. Mm. Så äh, stackars lille John Travolta. Han, han vet inte riktigt vad han gör ibland verkar det som. Eller så har han för höga förhoppningar på projekt- som är dödsdömda redan innan man börjar. Mm. Karn har kanske svårt att bedöma sådana saker- Hans eh, ja, tendenser visar ju på det, men vi ska inte döma ut honom helt. Men här har han i alla fall varit fullständigt smaklös. Oj oh ja, tyvärr. Men det är kanske dags för oss att inte bara stapla runt och tveksamt snegla på det vi har framför oss. Utan, eh, vad säger ni? Ska vi eh, kasta oss huvudlångt in i Battlefield Earth? För eh, vad handlar den egentligen om? Jo, året är 3000 och jorden har sedan tusen år tillbaka styrts av den hänsynslösa utomjordiska rasen Cyclos som nästintill utrotat mänskligheten. De människor som fortfarande lever är antingen slavar under Cyclos eller lever som vildar tillbaka på stenåldern. Johnny är en av dessa vildar vars stam lever i ständig skräck för att träffa de demoner som Cyclos nu har blivit kända som, medan Johnny själv vägrar tro på de historier som berättas, då ingen i stammen någonsin har sett en så kallad demon. Just därför räds han heller inte sig för att ta sig utanför stammens gränser, sökandes efter mat och en bättre plats att bo på. Det är under en sådan utflykt som man plötsligt överraskas av just Cyclos. Johnny tas till ett fångläger där han tillsammans med hjälp av ett par andra fångar börjar planera sin flykt. Samtidigt smids även interna planer bland de Cyclos som jobbar på fånglägret. Turl är säkerhetschef som ingen heller önskar än att få komma bort från denna smutsiga planet där han hamnat efter ett politiskt missöde på hemplaneten. Om han bara kunde lyckas öka guldproduktionen på planeten så kanske de ansvariga benåda Turl och låter honom få återvända hem. Problemet är hur det inte finns tillräckligt med manskap och att anställa fler Cyclos kostar dessutom mer än vad det smakar. Men så får Törlen en idé efter att ha sett hur handlingskraftig och smart Johnny är för att då vara en korkad människa och sätter honom därför i träning att lära sig Cyclos språk samt kultur så att Johnny ska kunna utföra samma arbete som en Cyclos. Detta passar Johnny alldeles utmärkt som nu får en chans att lära sig mer om mänsklighetens fiender och samtidigt även kunna röra sig utanför fångläget. Och mycket av detta här väljer man att berätta i en rullande text i filmens första sekunder. Mm. Vilket är det första stora misstaget man gör? För hade man bara fokuserat på... Att visa den här infördingsstammen som det mer eller mindre har blivit. Och att man lever på stenåldersnivå. Och man är rädda för andar och demoner Och pratar om att inte lämna den säkra marken och så vidare och så vidare. Då hade den här filmen blivit mycket mer engagerande. Man mm. hade följt Johnny och sett hur han upptäcker världen och hur han ser städer- med enorma byggnader som är i ruiner och överväxta. Och man hade insett, oj, det här är mänskligheten som har fallit från där vi var. Vad är det egentligen som har hänt? Och sedan dyker utomjordingarna upp och man inser, oj, vi har attackerats av utomjordingar som har drivit oss tillbaka till den här nivån. Vart ska mm. det här leda? Men alltid väljer de att punktera 20 sekunder in i filmen med att säga: Ja, så ni vet, det är det här året eh, vi har invaderats av utomjordingar. Här är deras motiv. Ja, och nu kommer filmen. Ja, det är så urbodat dumt egentligen. För filmen i början är ju uppbyggd. Eh, som ett mysterium att man inte vet var man befinner sig och sen ska det ju komma mm. som ett avslöjande mm. lite längre in att åh är det på det här viset, vi var inte stenåldersmänniskor, vi befinner oss inte på den tiden vi är i framtiden och vi har invaderats av utomjordingar som i stort sett har eh, utplånat hela vår ras men så har någon jävla dumskalle <laughs> kommit på idén <laughs> av att slänga in hela avslöjandet i en rullande text och på så sätt förstöra hela inledningen mm. vad är va, hela friden tänker man på där men det, det, ja, jag, jag förstår verkligen ingenting av varför de har valt att eh, avslöja avslöjandet innan <laughs> filmen ens har börjat det, det är helt sandslöst egentligen, för som filmen är i början. Det är ju nästan det bästa i hela filmen, för det där fungerar filmen någorlunda hyfsat ändå i stenåldersmiljön där och sättet som den leder fram till själva avslöjandet. Det kan jag definitivt hålla med om också. Jag tycker att det är Rätt läckert gjort ändå just med när man faktiskt får se att det här var en gång vår civilisation. Det här är verkligen jorden men vi har slungats tillbaka. Det är inte att det utspelar sig först då. Jag menar på just den åldern och så sedan så går vi framåt i tiden och så ytterligare framåt i tiden och så blir det år 3000. Utan man får se att ja, vi, vi har attackerats och vi har fallit tillbaka där för att det slog så himla hårt och det är ju en ganska läcker scen ändå precis som att det finns en liknande scen i någon annan film som inte ska spoila <laughs> där man också får se att men var 17, det här är ju faktiskt jorden en gång i tiden vi är inte på en avlägsen planet eller vi befinner mm. oss bara inte i ett annat tidrum utan, utan det här är vår faktiska värld men det här har hänt och därför befinner vi oss i det här tillstadiet som vi är just nu och det hinner ju faktiskt hända en hel del på tusen år. Så att det är inte någonting som stör mig egentligen. Det är inte mm. många generationer som behövs för att ja, saker och ting helt ska försvinna eller tappas eller falla ur tradition. Mm. Så allting där fungerar. Och det är därför som jag är så enormt deprimerad på den här filmen. För visst, det är gammal science fiction. Där det är en hel del idéer som är ganska förlegade med moderna mått mätt. Men det behöver inte vara ett problem. Man får se det till i vilken tidsanda boken är skriven. Så det funkar. Jag tycker att konceptet är kul. Jag tycker att det finns så mycket här som faktiskt hade kunnat bli en, om inte bra film, så en helt okej okay söndagsrulle att sitta och njuta utav medan man tuggar i sig ett kilo popcorn. Men den kommer ju aldrig dit för inte ens den kapaciteten har de. De har så mycket bra som de fullständigt häller ut i sanden. Och det, det är så deprimerande. Ja, det är det ju faktiskt här. För jag håller med att det finns potential i, i historien. Och egentligen inledningssekvensen hade man kunnat göra till en väldigt bra långfilm, eller hyfsad långfilm i sig. Just med eh, miljön och sedan allt eftersom så börjar man bli mer och mer medveten om eh, i vilken tid vi egentligen befinner oss och vad som har skett med mänskligheten. Bara det är... Eh, tillräckligt mycket stoff för att bygga vidare och skapa en film på men här har man bara kortat ner det och sen gjort det till en, en kort liten inledningssekvens istället för att sedan fokusera på något helt annat som eh, flippar ut lite grann om man säger så eh, mot slutet av filmen till också men ja jag tycker ändå att det, det fungerar hyfsat och just mötet det första mötet mellan människa och utomjording som sker i filmen det är ändå effektfullt att det, det känns någorlunda kompetent gjort och i stort sett efter där så skulle jag vilja Eh, lägga ordet kompetent åt sidan helt och hållet mm. för eh, där måste någonting ha skett för sen så ballar det här ut fullständigt sen vet man inte vad som sker och varför för sen så hugger man historien i stycken och eh, man förstår inte vad som sker för det är så hafsigt hopklippt och sen ja det blir bara en röra helt enkelt. Jag har ett ord som förklarar varför att det börjar bli kaotiskt därefter. Travolta. <laughs> För det är vid den tiden i filmen som han introduceras som karaktär. Mm. Och därefter, hur mycket vi än ska egentligen följa huvudrollen, så cirklar hela handlingen kring hans karaktär. På mm. gott och på ont. För även där skulle jag vilja påstå att det finns lite gott att hämta. Men det är så extremt överspelat och sönderslaget så att, ja, det kommer att bli eh, en munfull att prata om när vi kommer till honom som karaktär. Men ja, fram tills dess så är det okej. Okay. Det är inte överväldigande på något sätt men det känns ju ändå som att det finns lite kompetens som fullständigt bara puff, försvinner. Ja, jag, jag tycker jag märker väldigt tidigt, alltså även i den scenen när när då Cyclos introduceras, de här så kallade demonerna, alltså det mesta som faller för mig, det är just hur, hur filmen är filmad och hur det är klippt. För jag började ifrågasätta väldigt tidigt just det här med klippningen, som vi ju måste gå in på senare och även det visuella, men alltså... Jag förstår som inte riktigt vad det man håller på med när man är överallt med kameran och det är jättesnabba klipp helt på fel ställen och det är slow motion till precis varenda <skratt> jäkla scen. Det är ju så utdraget så det finns verkligen inte och liksom slow motion till ingenting dessutom så att jag har varit väldigt orolig väldigt snabbt speciellt just här när man möter då Cyclops för där blir det ju väldigt mycket att det ska vara effektfullt det ska ju skapas en, en stämning och man ska bli rädd för det här som kommer det är därför man inte heller visar exakt hur en cyklos ser ut för förrän lite senare, mm. men när Johnny är jagad då är det ju väldigt snabba klipp och det är ju väldigt mm. mycket suddigt och det är väldigt mycket bara att man ser um, typ konturen av någon eller någonting. Mm. Och ja, det hade ju kunnat bygga upp någonting om det då bara hade varit utfört lite bättre. Men alltså här satt jag bara och vred på mig och undrade, mm. men seriöst, ska det vara så här hela filmen? Ja. ja, jag skulle vilja påstå att om man hade snabbat upp alla slow motion scener till normal hastighet så hade den här filmen varit... En och en halv timme kanske, för som du säger, det är väldigt mycket slow motion i väldigt många scener. Och jag vet inte om det här är sant, vi får ta det med en nypa salt. Men vad jag har hört och vad jag har kunnat läsa mig till så har många i det här produktionsteamet- –varit från så kallade andra team. Mm -hmm. För i filmproduktion så har vi första teamet– –som filmar ja, skådespelarna, de viktiga dialogscenerna– –och så vidare och så vidare. Och så har vi sekundärteamet som filmar ja, stundscener– –vissa actionscener och vissa sådana tilläggsscener– –som sen ska mixas ihop med de lite dyrare scenerna– –för att göra en helhet. Och eftersom att hela produktionsteamet här ska vara folk från ja, team av olika slag... ...så har de ju tagit chansen att försöka göra någonting ännu större, ännu mer spektakulärt... ...än vad de vanligtvis har fått göra och har försökt att vara konstnärliga. <laughs> Problemet är bara att en riktigt bra filmmakare, en riktigt bra regissör och en riktigt bra kamerahanterare... ...har ju fingertoppskänsla att veta hur mycket av vad och när. Mm. För här får vi överspel på allt det konstnärliga... ...eller ja, det de tycker är konstnärligt hela tiden. Bara det faktumet att nästan alla scener i den här filmen... ...är filmade med en så kallad Dutch Angle. Mm. Det vill säga att de har lutat kameran lite åt höger eller vänster... Så det ser mer eller mindre ut som att skådespelarna håller på att glida ut ur rutan. Mm. Och det gör ju att det blir lite distraherande. Och ursäkten till varför de har gjort det här valet ska ha varit vi ville göra den lite mer som en serietidning. <gör> Vilket visar att de har precis lika mycket kompetens till filmmakande som för serieskapande. <gör> Oj, oj, oj. Det, det visste jag inte. Det, det Ja, det... <laughs> vad ska man säga? Eh, ja, det är väldigt intressant inställning till det hela. Först att göra Battlefield Earth till mer av en serietidningsfilm. Men eh, ja, det är väl egentligen vad det har blivit egentligen också. En sån riktigt övertydlig serietidning som ska liksom nästan göra när på sig själv verkar det som. Det blir eh, så mycket att eh, de har försökt föra över serietidningsestetiken så gott de har kunnat till den här filmen. Ja, det, det kan förklara en hel del på hur de har gått iväg här faktiskt. Nu när man tänker efter lite grann. För eh, det är väldigt mycket Dutch Angles. Jag vet inte hur mycket Dutch Angles jag har sett i serietidningar i egentligen, men det är ju sällan det är uppbyggt helt och hållet på det här viset, så ja, någonstans har det slagit slint <laughs> äh, hos äh, filmarna och att ingen... ...har rättat till det hela utan bara låtit det fortgå- är, ...är lite spännande också. Jag, jag undrar vad, vad regissören och cinematografen- ...höll på med i sina diskussioner här- ...och hur de hade liksom fått ihop sin vision här. För det känns ändå som de, de har en, en genomgående tanke- ...de har en vision på hur det här ska se ut i slutändan- ...men... Är det här verkligen den visionen de hade i åtanke mm. när de satt sig ner för att skapa Battlefield Earth egentligen? Ja, en sak är ju säker åtminstone. De har tagit en del av filmen och kastat vatten på den. Och de har stoppat den andra delen i frysen. För eh, de färgfilterna de använder här mm. går inte att beskriva på något annat sätt. Mm. Antingen är det isblått mm. eller uringult. Mm. Yeah. Och det är inte jättemysigt att titta på, det måste jag ju säga. Det är, det är väldigt tröttsamt och väldigt frustrerande. De har ju säkert stoppat in det för att visa att åh, nu är det människor, då är det gult och varmt. Med den där helt felaktiga nyansen på gult och varmt. Okay. Och det här är utomjordingarna, de är onda så de är kalla och blåa. Till den nivån att man knappt ser hur de ser ut även när de är i närbild. Mm. Mm. Det kan man väl å andra sidan säga är en liten välsignelse i förklädd form men äm, det är så fult och jag vet att det hör till det visuella och säga men jag, jag måste häva ur mig det redan nu för åh vad det var frustrerande att titta på. Jo, man, har, man har försökt för mycket verkligen och det gör bara ont helt enkelt. Det, är det som gäller väldigt mycket av det just visuella men det är ju också skådespelariet alltså... Det märks vad man har velat ändå med den här filmen. Man har velat väldigt mycket. Men det har inte gått riktigt så bra. Man har ju liksom tagit för mycket socker helt enkelt till det här kaffet eller för mycket grädde till den här tårtan. Det har bara blivit kladdigt av det. Ja, kladd är väl ordet egentligen. För de, de, har, ju, de har försökt, men det, allting har ju blivit så överdrivet för att visa hur, hur de vill ha det hela. Och nej, det det blir kladd och bara tryckt upp i ansiktet på en i många fall, speciellt med, med agerandet i den här filmen. Och en sak som jag irriterar mig på väldigt mycket faktiskt var just det hur de hanterar språket i den här filmen. För vi har ju två helt olika språk. Och hur de presenteras. För alla ska ju naturligtvis prata engelska när de väl är igång. Så vi har ju utomjordiska cyclos. De har ju sitt språk och människorna har sitt språk. Och eh, när de ska prata så måste de ju prata engelska så att publiken förstår. För man kan ju inte ha undertexter i en amerikansk film, <skratt> eller hur? Så eh, de måste ju göra någonting. Och därför helt plötsligt så bytas fokus i hela filmen. Att eh, när utomjordningarna pratar så är människorna helt plötsligt, är apröster och, och lite sån här. Och sen så helt plötsligt så ska människorna prata och då bytas fokus och eh, är alla cyklers som Åh mm. oh, vad det är förvirrande här. Vad, vad är det som sker? Att det, det, det blir bara ett enda virvar och det, det är väl nästan min, min stora kritik i, i filmen här. Det var någonting som jag inte njöt av för fem öre utan jag blev bara, men hur i hela friden har ni tänkt här? Kan ni inte Liksom satsa på och, och ha fokus på ett språk i, i filmen och vända på det istället mm. här och fokusera där och istället för att bara vända upp och ner på alltihopa hela tiden fram och tillbaka fram och tillbaka tills man inte vet var man är någonstans. Jag håller fullt med dig för är det någonting som frustrerar mig i en film så är det när man väljer att göra så. Det bästa hade varit i det här fallet- att man hade fokuserat på människorna- eftersom att det är där vi börjar. Mm. Utomjordningarna pratar en för oss rappakalja- och eh, den får vi undertextad. Och så hade man tidigare kanske presenterat konceptet- med att Johnny får lära sig språket. Och då börjar det att växla mm. över till engelska- för då, då ja. förstår han ju det helt plötsligt. Mm. Problemet är ju då- att då kunde inte Travolta vara med och ha sitt överskådespeleri mycket tidigare i filmen. Då hade han ju kanske behövt vänta tio minuter till. Och han har ju redan behövt vänta sådär 20 minuter. Så det är, det är klart att han är lite frustrerad och vill komma in på scen och visa hur fantastisk han är. Ja, det är väldigt sorgligt verkligen att man inte kunnat vara bättre konsekvent. och Det hade ju löst så väldigt snyggt om bara Johnny då hade kunnat bli intagen- Lite snabbare för att lära sig språket och så sedan hade man kunnat utgå därifrån istället. Det hade blivit mycket mycket snyggare gjort och inte alls lika som sagt förvirrande som det är nu. Mm. Men, men jag tror också det, det. I och med att man har lagt fokuset så mycket på John Travolta ändå så antar jag också att det kan vara en sån grej att man ville snabbt komma över till... Cyclus helt enkelt och mm, ja. vad som händer där och det är också just en väldigt konstig och förvirrande grej med den här uh, filmen för alltså handlingen ska ju som kretsar mer egentligen kring mänskligheten och vad som har hänt med oss och att Johnny nu försöker uh, ja, hela tiden att uh, bara komma ur det här greppet som Cyclos har kring oss att det ska ju liksom vara en, en sån film egentligen det ska ju vara någon slags nästan Independence Day-grej mm. att eh, vi, vi har blivit besegrade och nu ska vi försöka slå tillbaka igen och vinna mm. vår planet tillbaka och mänskligheten ska inte bli utrotad men istället handlar det mycket mer då om Jon Travolta's karaktär och de här som sagt planerna som han smider istället och hela den här grejen med Johnny den hamnar bara i bakgrunden och det blir så himla mm. konstigt av den anledningen jag för de här politiska intrigerna som Cyclos har sinsemellan är inte så spännande egentligen. Mm. Hade de reducerat det, eller åtminstone vi hade fått se lite mindre från det, då hade det kanske varit lite mer intressant. Vi hade förstått varför mänskligheten hade fått den chansen de fick därför att det var andra som just då försökte genomföra något eget på egen hand och de trodde att de hade mänskligheten som spelpjäser på sin plan halva men det visar sig att mänskligheten har egna planer och så vidare och så vidare. Mm. Men nu blir det en så stor del att ah, ja jag vill förskingra guld och jag måste lura dig och du försöker lura mig och jag har bevis för att du är den skyldige och <laughs> okej okay, att det är politisk intrig, vi fattar det för att driva handlingen men inte så här mycket för det ger mm. ingenting. I slutändan betyder det ingenting för alla hinderna som är där för Travoltas karaktär. De försvinner helt plötsligt så att han har fria tyglar. Så varför ja. har vi suttit i 20-25 minuter och hört hur han har bråkat och smidigt och haft ränkor och så vidare och så vidare. För nu spelade ingen roll helt plötsligt? Mm. Aj, aj, aj. Nej, det är bara för att eh, Travolta ska ha sina teatraliska brandtal och eh, totalt utflippat över skådespeleri där så att han får visa hur... Eh, han vill nog visa hur kompetent han är som, som skådespelare. Jag vet inte hur det, hur det lyckades här. Jag vet inte hur, hur han vill porträttera sin karaktär egentligen. Att där, om han vill att den ska vara så här ubota, fånig och bara bordus och allmänt så överdriven, alltså bara för mycket av allt eller är det, är det så han har tänkt sin rollfigur eller hur, hur står det till här egentligen det, det är ju hela navet för filmen verkar vara runt John Travolta och sen har de ju byggt resten av filmen runt det- så att han ska vara nöjd här. Men hur han har gått tillväga- för att skapa sin karaktär- är ju ett, ett smärre mysterium. För det, här, det brakar ju helt ut i, i ruffen- för att ta en mm. golfterm här. Mm. Det, det går ju helt, helt åt skogen. Hur har han tänkt? Har han varit inblandad i amatörteater- precis innan han <här> gav sig in i Battlefield Earth? Eller? För det här, det här är ju så- det är så mycket. Det är så att han försöker liksom skrika ut sina repliker till de som sitter längst bak i, i teatersalongen här. För det, det är ju inte nyanserat för fem öre heller. Och det värsta är ju att han är ju inte ensam med det skådespeleriet heller. Nej. <laughs> för ganska många utav utomjordingarna är ju lika likadana. Nu är han ju naturligtvis värst eftersom han är i centrum och han är högljuddast. Men de är ju precis lika inkompetenta. Och jag skulle vilja säga att det är en bra dag om man känner sig generös när man kallar dem för inkompetenta. Vi skulle kunna kalla dem betydligt värre saker. Och där har vi ett stort problem med handlingen i den här filmen. För de påstår vid ett tillfälle att det tog Cyclops nio minuter att besegra mänskligheten. Mm. Och då undrar jag, vad tusan hände med Cyclos egentligen? För um, om vi säger så här, liten spoiler. Vi använder uh, våra jordiska vapen till att besegra dem. Och det går ganska bra. Mm. Så antingen har de degenererat eller så ljuger de i propagandasyfte, eller så är det bara de mest inkompetenta invasionshanterarna som någonsin har existerat. För som art är de inte övertygande för fem öre. De ger inget skräckinjagande intryck eller någonting. Tvärtom, det är väldigt svårt att ta dem på allvar och det har inte bara med skådespeleriet att göra. Men det är en sak vi ska ta upp till det visuella för oj vad det finns att prata om där. Mm. Oh, mm. Yes, yes. Ja det är sant men alltså de är ju inte smarta de, de här cyclos överhuvudtaget någonstans. Det, det är bara ett skämt till en, en ras egentligen. Vem kommer på tanken att använda Mänsklighetens kristusgestalt egentligen den smartaste och rebelliska av dem som är helt inställd på att förgöra dem vem kommer på tanken att sätta honom i stol och lära upp honom i hela Cyclos kultur och språk så att han lär sig mer och mer och kan använda det till deras egen förgörelse i stort sett hur dum får man vara som en invaderande ras egentligen. Där finns ett par saker vi ska ta upp men vi, vi får faktiskt vänta tills Travolta är på tapeten för eh, där kommer vi att spendera en hel del tid. Mm. Men eh, vad säger ni mina herrar? Ska vi skifta läge lite och börja titta på våra huvudroller för eh, vi har en hel del att ta upp där. Inte så många karaktärer men där finns en hel del att säga om dem där är. Och mm. var börjar vi hellre än med filmens hjälte? eller vad vi nu ska kalla honom. Kristusfigur är ju en bättre beskrivning egentligen. Ja han är ju lite grann som mänsklighetens räddare eller lite grann. Han är ju definitivt för han är ju perfekt i alla sätt och vis verkar det som. Han är modig och driven och eh, inte rädd för någonting. Han är smart och klippsk och smartare ska han bli att eh, alla bara faller för hans fötter och dyrkar honom <laughs> så fort han eh, stöter på någon ny. Så Kristusfigur ja, det är, det är väl en bra beskrivning. Ja, jo, han verkar ju ha väldigt lätt för att få folk att faktiskt följa honom. Och jag vet inte heller om man ska kalla honom för hjälte eller huvudperson eller någonting. För det är ju inte som att, som sagt, filmen kretsar ju inte så mycket kring honom som det kanske borde göra. Det gör ju det till en början. Han är ju en av de första man lär känna, om man förstår väldigt snabbt, att det är någonting speciellt. Innotationstecken med honom. Men sen när väl Travoldes person kommer in i spel också och får synas, då är det som liksom mer där fokuset ligger. Så att jag har väldigt svårt för att känna att den här då Johnny skulle vara någon riktig hjälte- eller huvudperson. För jag har som ingen riktig koll på vem man är egentligen. Jag tycker faktiskt att han är väldigt tråkig och även ointressant. Men ändå så visst han visar ju att han är rätt klippsk av sig. Han är ju väldigt modig också och jag kan väl tycka att det går lite väl bra för honom bara överlag att han fattar lite väl mycket hela tiden och att folk följer honom bara för att han säger ditten och datten som egentligen borde låta som rena rappakaljan i andra öron. I synnerhet efter att han då har blivit utbildad och lär sig det här språket men också mycket om cyclos kultur och därefter också lär sig om vår gamla kultur och vad som har hänt med mänskligheten. Jag har väldigt svårt för att se och förstå varför det han säger ska vara sån himla lag för alla andra. Om jag själv skulle sätta mig in i den här situationen och vara någon form av då Eh, inte neandertalare och gråttmänniska, men alltså, det är ju ändå på stenåldern som, som vi har slungats tillbaka. Och jag skulle ju tycka att han bara pratar ren dynga verkligen och föreslå mm. att han hängs eller någonting. För att han, han, han pratar blasfemi typ. Ja, just det. Men ur ett historieberättarperspektiv kan jag ändå uppskatta honom. För han är ju väldigt klassisk i sin hjälte typ För han är ganska så... ja Beige, för att han ska inte sticka ut på något sätt som gör att vi som publik inte kan associera med honom han ska ju på något sätt symbolisera alla de goda egenskaperna som vi själva vill aspirera till han är modig han är god han är rättvis han vill att alla ska ha det bra han hatar att eh, bli förtryckt och så vidare och så vidare det är ju saker som de flesta utav oss skulle tycka att ja jo men det är ideal värd att sträva efter tveklöst men han saknar ändå den där lilla, lilla nyansen av personlighet som gör att de ändå är mänskliga och inte bara ett skal som vi förväntas glida in i. Mm. Han är lite för tum för sitt eget bästa. Men med det sagt, jag gillar faktiskt Johnny Goodboy Tyler som den här karaktären heter. Och när jag läste det blev jag jätteschockad för jag trodde att han hette Johnny och kallades för Johnny Greener. För det är ju vad många av dem säger. Och Greener i det här sammanhanget det är ju det här konceptet med att gräset är grönare på andra sidan. Han hela tiden söker efter den andra sidan för att hitta någonting som är bättre. Och jag tyckte att, jo men vad tusan det funkar på honom. För han är väldigt driven, han vill iväg, han vill hitta saker. Greener är ett bra efternamn i det här samhället där man egentligen inte har efternamn längre. Mm. Där funkar det jättebra. Det är bara det att de har ju tvingat Barry Pepper som spelar Johnny att reducera sitt skådespeleri. Och då menar jag karaktärsmässigt. För där är ju scener där han spelar över fullständigt. Därför att han ska ha ett aplikt beteende som mm. de inte visar annars. Utan det är bara vid vissa tillfällen när de helt plötsligt börjar att gå i aprörelser och morra och skrika och ha sig annars. Är de är ju väldigt civiliserade egentligen. Mm. Så det är en väldigt konstig kontrast där. Jag hade velat se mer där de interagerade med varandra. Han och resten av grottfolket. Där de hade de här uh, hojten och ropen i språket. Mm. För då hade jag köpt det. Okej, okay, det är så här vi konverserar med varandra nu för tiden. Det här är fullt normalt. Nej, det dyker bara upp lite då och då för att påminna om att jag är ja, bara som ni vet. Um, ni är på ett lägre plan just nu. Mm. Det där är också en del av det här konstiga och inkonsekventa som precis som med, med Cycloss språk. När de ibland pratar cyklos. ibland så pratar de. Istället eh, engelska Här blir jag också väldigt förvirrad när de plötsligt ska slänga in lite då Det här klassiska hoandet och tjutandet och sådär För att som, som du säger, bara som en liten påminnelse att Jo men glöm inte bort att ni är typ stenåldersmänniskor Men vad det betyder det är att de egentligen då håller på med Och så här, inte har ett fullt utvecklat språk egentligen Men att man har försimplat det därför att vi ska förstå så mycket som möjligt Av det de säger på ett så enkelt sätt som möjligt eller är det att de nästan håller på och fortfarande degenererar lite grann så alltså att mer och mer lyser den här gamla aprasen, eller hur man ska kalla det för, igenom. Alltså vår genetik och vårt släkte att, att i och med att vi nu är så förtryckta och i och med att vi har förfallit så mycket så förfaller vi fortfarande. Jag tycker det är väldigt konstigt allt det där. Det också. Ja, det om något är väldigt förvirrande. Vi, vi vet inte riktigt vad vi har, mänskligheten. för jag reagerar på samma sak? Va, vad är människorna i den här filmen egentligen? Är, är de de primitiva eller är de mer civiliserade med sitt eget språk? Precis som du säger där också. Det, ja, det, det är svårt att veta. Men eh, man vill nog få fram det bästa och använda sig av eh, båda två för att få någon slags gyllene medelväg här, vilket absolut inte fungerar. Det blir bara löjligt i stort sett och, och skrattretande vilket jag personligen uppskattar i och för sig för det, det ger mig lite tillfälle att fnittra lite åt, åt människorna i den här filmen. För det, Just när de håller på med sina aplika beteende, alltså det är, så, det är så gulligt på något vis. När de, de blir lite och ska till och ja, ja det är det är oslagbart, det är riktigt härligt. Det är riktigt dåligt men riktigt härligt i alla fall. Men för att vara en film om mänsklighetens frigörelse och frälsning och allt det här så är det ju väldigt blekt. Vi har ju inte fokus på människorna för det första. De är bara lite grann i bakgrunden fram till slutet av, av filmen i alla fall. Där. Så att det, det om något är något är väldigt märkligt också. Och sen så kombinerar man det med konstiga bilden av människorna om att man inte vet var man har dem. Och att huvudrollen, den här kristusgestalten, Johnny Goodboy han är ganska så inte ett sägande att man ska mm. projicera sina egna tankar och sig själv på den här personen och sen engagerar man sig inte i själva rollfiguren överhuvudtaget heller här. Mm. Och ja, det, det är väldigt märkligt. Så det är i stort sett först när han infuseras med Cyclos kunskap som han blir en, en karaktär egentligen. För innan dess har han inte funnits mycket. Men helt plötsligt mm. har han kunskapen och då Först då började det ske någonting med rollfiguren åtminstone. Mm. Det. Inte så mycket, men då har den ju åtminstone någonting att komma med tycker jag. Jo, och jag tycker att vi ska ge Barry Pepper som spelar rollen ändå en liten eloge. För att jag tycker att han försöker. Och han är ju helt klart den skådespelaren... I den här filmen som gör bäst ifrån sig. Det är honom jag har lättast att tycka att ja, jo, men han, han är ju kompetent. Och jag mm. vet att han är kompetent. För jag älskar hans porträttering i The Green Mile. Där är han jättebra. Mm. Men där är han också i ett mycket bättre gäng av skådespelare. Mm. Och med ett produktionsgäng som vet vad de håller på med. Och vad jag har förstått så har inte den här filmen förstört hans rykte och hans karriär allt för mycket och det är jag väldigt tacksam för för som sagt var, killen kan skådespela jag är säker på att han tog den här rollen därför att, ja alla vill väl få chansen att bli nästa Harrison Ford mm. Ja, ska man jämföra med alla andra skådespelare i den här Jämlands filmen så eh, står ju Barry Pepper lite grann i sin egen liga, han står lite ut över de övriga, för här ser man i alla fall att man man försöker göra någonting någorlunda hyfsat av rollfiguren. Funkar inte alltid men ja, det finns element där som jag faktiskt uppskattar mm. utan att vara ironisk överhuvudtaget. Jag eh, tycker att eh, det finns vissa grejer som man gör eh, riktigt bra här. Men eh, ja, det är inte ett, en fullgod prestation här rent skådespelerimässigt. Men eh, det är åtminstone något som är någorlunda positivt. Ja, för all del. Jag är väl inte alldeles missnöjd med Barry Pepper i den här, den här rollen. Det är ju det är rollen i sig som jag är lite missnöjd med snarare och jag önskar mm. att han hade ja, fått lyftas fram på ett bättre vis. Men så är det ju ganska mycket i den här filmen som jag önskar hade blivit just porträtterat på ett bättre vis också. Så det går hand i hand med allt annat helt enkelt för min del. Men med det sagt så kan vi väl lämna Johnny lite åt sidan även om jag misstänker att vi kommer att nämna honom åtskilliga gånger till. Han, han är ju en väldigt stor del av den här historien. Men vi kan ju fokusera lite på hans närmsta man för han får ju en följeslagare som är väldigt nära till honom och hjälper honom att utföra sina stordåd eller vad vi ska kalla det för. Och det är ju en vild man som heter Carlo. Och han är ju någon som Johnny möter väldigt tidigt i filmen när han är ute och jagar. Och de blir ju båda två tillfångatagna av Cyclus samtidigt och um, hamnar i de här burarna och har redan börjat att få lite kontakt. Och ju mer filmen utvecklas, desto mer utvecklas ju den här kontakten. Och de blir mer och mer lojala till varandra. De litar på varandra. Och utan att säga för mycket, även om jag inte bryr mig om att spoila sönder den här filmen alldeles för mycket, så kommer ju Carlos att hamna på nivån där han är villig att offra sig själv för det goda, för Johnny och så vidare. Mm. Och det låter ju helt fantastiskt, helt rätt gjort. Det är bara synd att jag är mycket generösare i min beskrivning av karaktären än vad filmen är själv. <laughs> Ja, det finns ju inte mycket karaktär i den här karaktären egentligen. Om Johnny var ganska så blek och tunn så är ju Carlo ingenting egentligen. Han är, är ju bara mer av en vilde än vad Johnny var. Han är ju bara på, på djurnivån hela tiden. Och han har ju inte mycket till en utveckling under filmen egentligen att göra här. Att det, han står ganska så stilla utan det är, det är bara som... Eh hantlangare till, till Johnny att han, han bara hjälper till och gör som han är tillsagd så det, det är en ganska tråkig figur där egentligen mm. så han är, bara apar sig mest <laughs> eh, bokstavligt talat ska man väl kunna säga men eh, i takt med att Johnny delar med sig av kunskapen han får så, så växer ju eh, Carlo trots allt lite grann men eh, det är ju ändå väldigt, väldigt blekt med, med den här rollfiguren, jag vet, vet faktiskt inte vad jag ska säga om honom annars Nej han, han råkar ju som egentligen bara vara ett ansikte som faktiskt har ett namn mm. istället för alla de ansikten som i övrigt springer omkring som också hjälper Johnny och som han har fått med sig för som sagt det, det är ju ändå så att han, han får ju med sig väldigt mycket människor och skapar ju som någon slags uppror mer eller mindre där på fånglägret men Carlo är en person som så pass tidigt introduceras så att han även blir namnged men sen är det inte så jättemycket mer bara att han som sagt är lite vildare än Johnny till en början så det är väl egentligen det enda han, han är så papperstunn så att det går verkligen inte att nämna honom på mycket mer sätt än vad vi redan har gjort egentligen. Jo, för det jag gav var ju personbeskrivningen så som filmen vill att han ska vara. Men den är ju inte kompetent alls att berätta det så. Han tillför ju inte så mycket. Han hade ju kunnat vara så mycket mer. Och Kim Coates som spelar Carlo, han försöker ju göra någonting med rollen. Men han får ju inte direkt några direktiv om vad han ska göra mer än Jag apar dig lite mer, det kommer att se jätteläckert ut på film det behövs en ganska bra regissör för att kunna inspirera och få skådespelare att prestera över förväntan mm. och Kim Coates förväntas inte leverera särskilt mycket här egentligen, han ska bara vara där därför att det räcker väl mm. men det gör det inte för det blir platt, det blir ointressant och man känner ingenting på slutet när den här äh, stora uppoffringen kommer för vid det laget ska det ju finnas en vänskap och en omtanke där som ska vara hjärtskärande. Men mm. då måste det finnas ett hjärta där först att skära i. Ja men precis så är det ju. Det är, man har inte bemödat sig med, med Karl överhuvudtaget. Han ska bara stå där vid Johnny Sida som hans lärjunge är i stort sett och sen helt plötsligt ska man bry sig om honom när det är dags att gå in i slutstriden och mm. det, då kler man sig lite i huvudet och undrar varför? Varför ska jag bry mig om honom egentligen? Han har ju bara stått och plockat loss från sina medmänniskor i stort sett, de andra människodjuren. <laughs> det är inte någonting annat. Så han har han stått och nickat i takt med, med Johnnies beslut att han ställer sig bakom allting till hundra procent. Mm. sen är det bra med det. Så det är, är väl en... Mm. Ett, Bra symbolik till alla som är inblandade i filmen egentligen. I maken av filmen. att De bara står vid ledarnas sida och nickar bestämt att ja, så här gör vi. Så det är väl Carlo i ett nötskall tror jag. Det som är ännu mer deprimerande med den här karaktären det är att han fortfarande har mer personlighet än resten av mänskligheten. Mm. För mänskligheten är bara en enda stor grå massa i den här filmen. De står och de gör sina hulläten, de står och gör sina poser och de oh, oh, oh, oh, oh, oh, och så vidare. Och det sträcker sig inte mycket längre. Och när jag ser det så undrar jag, är det här värt att rädda egentligen? Låt Cyclus <laughs> utplåna precis allting, för det verkar inte vara värt att rädda alls. Bort med det helt enkelt. Kanske skulle vara bättre om vi bara resettade det helt och hållet. Det är, vi kanske ska tacka dem istället för om det är det som händer. Ja, det är kanske det som är, är tanken med Battlefield Earth. Att det ska vara en antimänniskofilm egentligen. <laughs> att eh, vi har gjort vårt på planeten, nu eh, bara har vi livet av oss och sen så låter vi någon annan ta över. Ja, mer eller mindre. För de försöker ju introducera ett par karaktärer till. Mm. Och de gör det inte särskilt imponerande. Vi, vi ska inte bemöda oss att ta upp dem egentligen. Och vi ska inte behöva före de mjuka skådespelarna med att nämna deras namn. Men jag kan ju påstå att Johnnys flickvän är ju en karaktär de försöker göra någonting med. Men det är mm. ju så katastrofalt dåligt att det inte når någonstans längre än Jag tycker om dig kvinna. Och nej, min kvinna är i fara, jag måste rädda. Och där någonstans mm. så sätter de punkt och tycker att det här räcker väl. Mm. Nej, om vi ska bry oss om varför han vill rädda henne då behöver vi en personlighet och vi behöver karaktärsutveckling och vi behöver motivation. Det är saker som saknas väldigt mycket i det här manuset på alla sätt och vis. Men ja, vi är inte särskilt förvånade vid det här laget. Nej. Nej jag förväntar mig ingenting När man har kommit så här långt in i filmen Att vi har fått träffa två personer Som jag inte känner så mycket för allt Nej det är verkligen sant Nej, det, det finns ingenting med övriga människor Det enda jag tyckte det var roligt att se Det var grottmänniskor som flyger Jättflygplan Det var en, en liten rolig upplevelse Men det var typ höjdpunkten För mänskligheten för min del Eh, annars så var det bara lite småtrist faktiskt. Om de inte höll på med sina apfasoner allt för mycket då man kunde fnissa lite extra där också. Men nej eh, det, det är ju inte mycket bevänt med, med mänskligheten här, det vill jag lova. Eh, varken manusmässigt i genomförandet eller någonting här. Så eh, där har jag nog inte så mycket mer att komma med faktiskt. Men när vi ändå är inne på mänskligheten. Och jag vet att det här tekniskt sett är... En enorm spoiler. Men som sagt var, jag bryr mig inte särskilt mycket med den här filmen- för jag tror att veta det här på förhand inte sänker filmen särskilt mycket mer- för de som eventuellt bestämmer sig för att titta på den. Men, mänskligheten kommer att flyga i jättplan, precis som du säger. En stor del av slutstriden är människor i jättplan- bara det är ju en så tragikomisk bild att det är sanslöst. Men, här är också en av de absolut största hålen i den här handlingen. Och jag kan inte låta bli att ta upp det. Därför att vi får veta, mänskligheten har fallit. Civilisationen är borta. Där är bara spår utav den. Där är ruiner. Där är förfallna bibliotek som vi får se. Och det är väldigt imponerande scener. Egentligen. Det sköts inte snyggt. De väljer helt fel musik till det och så vidare och så vidare. Men det finns någonting där som jag uppskattar. Men det har passerat. ...tusen år. Rätt mycket hinner hända på tusen år. Mm. Maskineri som står ja, oskött och ounderhållet- ...förfaller under tusen år. Mm. Mm. Så hur tusan, de här grottmänniskorna- ...lyckas hitta en militärbas- ...som är intakt, som innehåller flygplan- i flygdugligt skick, vapen, bomber, gevär, datorer som är i fullgott skick är bortom all logik. Jag hörde att man försökte bortförklara det med att, ja men hela basen är vakuumförpackad. Mm -hmm. För det är ju inte en dödsfälla om man råkar lämna kvar någon inne i lokalen när man startar upp det maskineriet. Det är nog samma planeringskontor som eh, tog de besluten som bestämde sig för att göra det här eh, jättestora hålet i dödsstjärnan där det går att skjuta in så exploderar precis allting. Precis, ja. <laughs> ja, det är väl ändå ett av de nästan minsta plot holes i, i den här filmen. Och eh, ja, det är... Det är någonting när man väl börjar fundera på saker och ting som sker i den här filmen överlag så kan man bli galen för mindre. Men ja, det. Det, det ska man nog inte bemöda sig med, för filmen är inte värd en sån eh, djup analys i eh, hur de hade tänkt sig att det här skulle fungera överhuvudtaget. Eh, det, det är bara till att sätta sig ner och titta och, och ta sig igenom. Ger man sig i kast med att ifrågasätta saker och ting så, så faller inte bara filmen samman väldigt snabbt utan även ens egna mentala stabilitet. tror jag. Mm. Ja, speciellt just in i den där basen eller Fortnox, för där känns det som att ja, allting ballar ju ur. Det är lite för bra allt som händer där när man upptäcker dels en simulator som gör att man kan träna sig själv och flyga de här planen. Och som sagt, att det ens finns plan där som inte har förfallit. Att man hittar bränsle som man kan tanka dem med. Att man hittar en atombomb som man faktiskt kan förstå sig på. Alltså det är så mycket där som gör att Filmen går från att ha varit dålig till någon slags superkalkon för mig, verkligen. Alltså då, då bara la jag av helt enkelt och knäppte jag av huvudet och så bara satt jag och tittade. Just i det ögonblick, alltså filmen blir ju en parodi på sig själv i stort sett, där, för det, ja. det är ju ingenting som har någon form av rim och reson i hela scenariot efter att rebellerna ska sätta igång och, och bygga sitt eh, motangrepp mot eh, utomjordingarna det, det blir bara så banalt och så helt ogenomtänkt och oh, alldeles underbart. <laughs> ja, ingenting stämmer ju här. Det är bara så enormt fel. Men det är ju som du säger, på Pavel, man kan ju skratta åt det. Men samtidigt, vissa saker är så enormt ologiska att jag... Jag blev bara ledsen när jag såg det och den här basen var bara gräddet på moset för mig. Det var alldeles för mycket för att det där lilla nöjet skulle vara kvar. Jag, jag kunde inte njuta ut av grått människor i ett plan för jag var redan så förstörd vid det laget. <hållandet> <hållandet> jag kan inte låta bli att skratta åt det bara jag hörde grått människor i ett plan. alltså <hållandet> Någon borde basera en lång film bara på det tror jag. Det, det är helt fantastiskt. Eller hur, ja. Men en av de stora anledningarna till att jag var så förstörd vid det här laget när vi kom så här långt in i filmen det är ju mannen vi ska prata om nu. Därför det är ju naturligtvis John Travolta's karaktär, Törl. Och han är ju säkerhetschefen på det här komplexet, det här fånglägret och den här gruvstationen som det är, mer eller mindre. Ja, jo, här har vi ju både en person men också en rollkaraktär som tar oerhört mycket plats. För mycket plats verkligen. Det är ju inte det här egentligen ska om men, men det gör det ju ändå av någon anledning. Och det finns ju ingenting som är tyvärr särskilt positivt i det heller. För Törl, först och främst, han är ju en... En klåpare och en bedragare, det är vad han här, verkligen. Och han har ju som sagt sin lilla plan här nu då, att han vill ju ifrån den här planeten och han ska lyckas försöka ta sig härifrån genom att helt enkelt använda då vi människor, dumma som vi är men till att då försöka öka produktionen på, på jorden. För att det man gör det är ju att man suger ut alla resurser från planeten. Och då den resurs som är mest värdefull det är ju självklart guld och nu tror man sig ha hittat någon slags guldåder någonstans så kan man bara lyckas utvinna så mycket som möjligt därifrån då ska Turl förhoppningsvis helt enkelt kunna nästan köpa sig loss från planeten mer eller mindre. Han hoppas i alla fall kunna uppvisa ett så pass gott resultat att han kan äntligen få komma därifrån. Mm. Och han skyr ju verkligen inga medel för att göra det heller utan han är ju rätt som sagt ...hänsyslös av sig och väldigt brutal i sitt sätt också. Och det gäller inte bara mot oss människor... ...för vi är ju såklart... Ja, ...vi är ju bara människor... ...man har ju ändå kommit till vår planet... ...för att bara invadera och utrota. Så han har ju ingenting emot att vi dör till höger och vänster... ...eller något annat djur på vår planet... ...heller för den delen som vi kommer att få se. Men det är ju också det att han går ju bakom ryggen... ...på sina egna, det vill säga på Cyclos... Huvudsaken är som sagt att han får komma därifrån det är det som är det allra viktigaste. Så han är ju verkligen inte en trevlig person utan han är ju en, en ren skurk och en rak motsats till Johnny då som tvärtom verkligen bryr sig om alla och inte tycker om att bli orättvist behandlad och så vidare. Men ja, den här Turl det är ju inte bara det att han är odräglig utan han spelar ju då av en väldigt pompös John Travolta också <laughs> i en av hans sämre roller verkligen ah, when you learn to spell your name I was trained to conquer galaxies <laughs> det är nästan som att han sjunger det oh, ja, han går upp i falsett rösten här, det är helt underbart åh oh. Ja, det, och bara utseendet på honom också när han drar i så att eh, tårna riktigt krullar sig av ansträngning här mm. att, eh, det, det är ingen kontroll här utan här gasar man ju på fullständigt och det, oh, ja, det är fantastiskt att se på samtidigt som det är fasansfullt men eh, ja om vi går tillbaka till Turl lite grann, han har ju verkligen ingen hänsyn för någon än sig själv utan det är mm. verkligen en egoist som bara är ute efter att göra sitt eget liv bättre och lättare och det är hela basen där det finns ingenting mer med den här rollfiguren överhuvudtaget förutom att han trots sin intelligens som man troligtvis besitter i alla fall så är han så urbultad dum att han lär upp ledaren för motståndsrörelsen i hur man ska besegra dem i stort sett mm. eh, vilket ju är, är lite intressant och komiskt i sig också så det här, det här är ju eh, verkligen humoraspekten i den här filmen, det är ju John Travolta som för det, ja, det är det är bara tutar och kör här hela tiden det är precis som Danny försökte sig på, det var eh, en, en en ganska så bra kopia av hur John Travolta tar sig an den här rollfiguren för det, det är inga nyanser här utan det är bara fullt ös hela vägen och ja, resultatet blir ju därefter också. Och det tråkiga är ju att essentiellt kan det här bli bra? För han ska ju vara hänsynslös. Han ska ju vara någon som bara bryr sig om sig själv. Har ett lismande leende till sina överordnade Och bara väntar på att få riva hela etablissemanget för att själv ta kontrollen. För att själv ha makten. För att själv ta alla rikedomar och så vidare. Det finns där. Och i händerna på en lite mer subtil skådespelare så hade det kanske kunnat bli... Läckert. Törl hade kunnat bli en modern Darth Vader. Men det är så mycket överskådespeleri här att det lilla snygga som finns där, det försvinner ju fullständigt i atomer. Det bara upplöses. Det blir en clown med mm. makt. Och det är synd, för han vill ju inte vara det. Han vill ju vara något häftigt. Men det där extrema överteatrala överskådespeleriet, det sabbar ju allt hela tiden oavsett vilken scen det är. Okej, okay, jag ser nöjet i Törl som karaktär. Jag tycker han är jätteunderhållande för att han är en sådan katastrof. Men när jag också förstår vad det var de försökte göra med den här rollen så kan jag inget annat än att sitta och slå mig själv för pannan och undra vad tänkte ni här, vad tänkte ni här, vad tänkte ni här? Det har ju också till en stor del att göra med det, det yttre här för Turle är ju väldigt utspökad trots allt. Han, <laughs> han står ju som ut ganska mycket tycker jag från de andra Cyclos i sitt hår och hur han ser ut och det ska ju vara... Någonting lite starkare Lite mäktigare och, och lite farligare Över honom Men det är ju verkligen raka motsatsen Från då just Darth Vader Som vi ju inte ens ser hur han egentligen ser ut Alltså han är ju ett totalt mysterium Och han är helt klädd i svart Och den här hjälmen och manteln Alltså han, han skriker ju Pondus verkligen Man blir ju rädd när man ser Darth Vader första gången Han behöver ju inte ens mm. säga någonting Utan han har ju bara de här andetagen första gången man ser han i bild och det är tillräckligt han behöver inte ens yttra något ord men här blir det som tvärtom istället därför att nu kan jag väl tycka att det ser väl helt okej ut med sminkningen och sådär men alltså zoomar man längre ut än just ansiktet så blir det ju bara jag vet inte vad av det hela. En vandrande sopsäck. För det ser helt fruktansvärt ut med alla cyklus. Alltså de, de är ju som här verkligen. De går omkring i något slags jag vet inte vad för någon typ av just sopsäck helt enkelt. Till kläder som sitter alldeles för lösa. Är alldeles för stora. Och just alldeles för säckiga. Och så de här jättefula Händerna också som de har. Mm. Allting som hör till deras ras. De är så klumpiga. Så jag kan inte fatta hur de ska vara så mäktiga och bara kan ödelägga en civilisation på då nio minuter dessutom. Jag tycker att det, det finns ingenting här som verkligen gör Turl till en, en superskurk. Eller som gör den här rasen till en ondsfull ras. För det här är verkligen bland det mest fruktansvärda jag har sett i just design. Ja, även om det hör till det visuella så har vi nog tillräckligt att prata om där ändå. Så vi kan mm. väl gå in lite på Cyclos här. Och om mm. man vill ha en hyfsad beskrivning av hur Cyclos ser ut, tänk på Super Mario-filmen. Ja. då finns där gumbas som är helt enormt överdimensionerade med jättesmå huvuden som klumpigt trampar runt och vet inte riktigt vart de är på väg. Exakt så ser Cyclos ut. <skratt> för enligt beskrivningen ska de här utomjordingarna vara ja, tio fot och är enorma och jättestora och farliga och vi ska vara rädda för dem. Och för att kompensera det så har man inte lekt med kameravinklar eller ja, det har man försökt det också men det är minst lika misslyckat istället har man bestämt sig för att vi ställer alla skådespelare som spelar utomjordingar på styltor för mm -hmm. det kommer ju inte att se konstigt eller ansträngt ut där är en scen där Johnny och hans gäng försöker åstadkomma en del och larmet har gått och Carlos skriker att skynda akta, de, de skyndar hitåt. Och då ser man ett gäng Cyclus komma staplande i väldigt maklig takt. Så att jag satt och undrade, är det här snabbt? Hur tusan ser det då ut när de tar det lugnt? Verkligen. Nej, det, det kommer jag också att tänka på, alltså att det ser ju inte skräckning ut för fem öre. Och jag kommer också att tänka på just Super Mario, men just med den nedre delen av eh, deras utseende, att just de har ju väldigt klumpiga stövlar mm, på sig mm. som det ska se ut som för mig drog tankarna till Super Mario och deras eh, hemska stövlar som de tar på sig där eh, och det, det ser ju så löjligt ut, från topp till tå är det här det mest löjliga hot jag har varit med i en film på mycket, mycket länge tror jag, att det är helt horribelt, det är kloner med dreadlocks i stort sett och och, eh, inte så mycket mer. Det, det finns ingenting hotfullt utan det här, det är ju bara överdrivet, dåligt genomfört överhuvudtaget och det är här jag inte kan sluta skratta så fort det är Cyclops med i bilden för det är ingenting som stämmer här mm. sättet de går på de har sådana extrema frisyrer och till och med liksom ögonbrynen är så långa att de måste fläta dem och lägga dem runt sig. att det, nej, det är helt hemskt och som du nämnde också Thomas, händerna de här klumpiga proteshänderna som de har på sig Mm. Det, det är ingenting som stämmer här och det blir alltså bara så skrattretan nu. Men jag måste erkänna som sagt var jag har en viss fallenhet för de här lite beia sminkningarna. Jag kan tycka att det finns en viss charm där och hur horribel jag än vill erkänna att Cyclops ser ut så kan jag inte låta bli att sitta och le för det är, det är mer mm. underhållande än vad det är dåligt men det lilla nöjet försvinner så fort man ser de kvinnliga Cyclos. Mm. För där har de inte ens försökt. Det kan man åtminstone säga om de manliga, för de ska se stora och farliga ut. Men kvinnorna ska bara vara förföriska och de ska bara synas i bakgrunden. Så där har man inte lagt ner lika mycket tid på att göra sminkning och dräkter lika genomtänkta eller lika välgjorda. De här enorma pannorna som kvinnorna har, det syns ju jättetydligt att det är en jättedålig plastmask eller latexmask som de bara har satt på. För färger stämmer inte med resten av ansiktet du kan i princip fortfarande se tumavtrycken till att de har format de där skallarna till att <laughs> ja, se ut hyfsat i den formen som de vill och nej, det är bara bedrövligt om det skulle vara sexigt så tycker jag att de har misslyckat fullständigt det absolut värsta är när man träffar Turls sekreterare, eller ja, blivande sekreterare, säger han. För där är en mängd olika sexuella referenser med långa tungor och allt möjligt. Mm. Och det mest horribla av allt med den scenen är ju egentligen att det är Travoltas fru som spelar hans älskarinna. Det är ju väldigt bisarrt tycker jag verkligen och gör inte saken bättre utan snarare ännu sämre. För ja, gud, jag kan inte förstå att man vill ställa upp en sån sak. Men den personen kan ju inte ha fått se någonting av efterarbetet. Och det är väl kanske tacksamt. Är det så att de sett efterarbetet men blivit tystad? Mm. <laughs> jag skulle aldrig vilja att det här producerade som jag fick se hur det såg ut. Ja, verkligen inte. Och det, jag förstår ju alltså egentligen inte hur de har tänkt när de har designat man respektive kvinna hos Cyclos. För Det ser åtminstone i mina ögon inte ens ut att vara samma ras utan det är <laughs> två helt skilda liksom varelser där som inte har någonting gemensamt i stort sett. De har ju som vi så inte gjort någonting med den här Eh, figurerna utan de har bara tryckt på någonting det som har fungerat i sin hast och vad de hade tillgängligt och sen har det fått vara bra med det helt enkelt Ja, men vi, vi får ju fokusera tillbaka på äm, Törl och Travolta här för ja, vi skulle kunna säga det om och om igen extremt överskåd och han vet inte var gränserna går han verkar inte riktigt ha vetat vad han vill hamna med den här rollen han vill ju att den ska vara häftig och det märks att han inte har koll på vad som är häftigt. Det är ju någon annan som får regissera honom till att vara häftig för att det ska funka. Mm. Säg vad man vill om Turl, karaktären är underhållande. Man kan skratta åt det här enorma överskådespeleriet men om vi ska bedöma den för vad den faktiskt är, det vill säga fienden i en historia där man försöker bygga upp honom till något episkt, stort och farligt, då är det bara skrattretande. Törl är en katastrof och det är Travolta skådespeleri också. Det, det är verkligen hemskt illa att se. Som att jag... Jag tycker ändå om Travolta, han har gjort några riktigt bra roller innan den här filmen. Men det här, det, det var så fruktansvärt verkligen att se hur han bara går till, ja, till överdrift med allting. Det, det är så hemskt och sen att filmen i sig är en katastrof, det gör ju inte saken bättre. Och att då veta att det här dessutom ska vara någon slags personsprojekt för, för Travolta, jag förstår inte riktigt vad det var som hände. Men det är, det är riktigt illa. Den här karaktären tycker jag visar väldigt mycket av det som är fel med filmen <går> faktiskt. På väldigt många sätt och vis. Både hur Travolta agerar men också hur den här rollkaraktären är och ser ut. Så att det, är, det är riktigt, riktigt hemskt. Det, jag önskar att jag hade kunnat få någon slags glädje i att se... Travolta istället, men här är det istället bara tvärtom även om jag kan ibland få till något litet skratt över just som sagt hur, hur pass dåligt det blir hur, hur mycket överskådlig speleri som där finns ibland men mm. tyvärr alltså, jag ska, jag ska verkligen glömma att den här filmen finns, <laughs> det ska jag göra var att stackars Travolta som jag har hållit kär en gång i tiden faktiskt har deltagit i den och gjort den här rollen Ja, du ska med glädje få lov att glömma den här så fort inspelningen är färdig. Men du får allt hålla dig till tåls med de här obehagliga minnena ett litet tag till. Jo, tyvärr. Jag ska stålsätta mig och försöka klara mig igenom det här. Men om vi nu pratar om Johnnys andra hand så får vi ju även prata om Törls andra hand. För han har ju en medarbetare, eller ja, någon han försöker sätta dit i tid och otid. För det är ju enormt mycket knivhugg i ryggen i den här civilisationen. Men vi har ju då Kerr som är en lite dummare, lite klumpigare, om det är möjligt, Cyclo som verkar ha hamnat på den här positionen av väldigt mystiska skäl för han är ändå ganska högt rankad. Men han verkar dummare än den genomsnittliga Cyclone. Och det säger rätt så mycket. Ja, här har vi ju verkligen ett... Vad ska man säga? Nästan ett missfoster till, till Cyclone här. Han har ju tydligen noll intelligens om man jämför med de andra i gänget här. Och han är bara bufflig. Och mm. ja, han försöker ju att... Och hänga med i gänget. Men han har ju noll koll på någonting. Han är ju bara ett skämt och eftersom alla andra Cyclus är ett skämt i den här filmen så blir han ännu värre och, och jag måste bara säga att jag lider inte med någon annan i den här filmen, jag tycker att de har förtjänat sitt öde bara genom att vara med i den här filmen men just när det gäller Curse så kan jag inte låta bli att lida lite grann med Forrest Whitaker som gör den här rollen för här har vi en kille med talang och han har ju verkligen ingenting att göra i den här rollen. Utan det, det blir faktiskt lite tragiskt här. Så att jag, jag kan skratta åt mycket åt den här filmen. Men Forrest Whitaker, ja, jag vet inte. Det, det blir bara så tragiskt att och, och se honom försöka göra den här urbota dumma karaktären och försöka göra någonting med den men, men det går inte och det enda man minns med karaktären det är hans gula ögon i stort sett, sen, sen är det ju inte mer med honom egentligen Nej, jag kände samma sak det var, det var himla tråkigt att få se Forrest här också, där var jag också väldigt ledsen när jag väl förstod att, men är inte där Forrest Whitaker ehm, för det, det lyser som ändå igenom Lite granna så att, så att jag verkligen kunde förstå att ja men innan jag såg då vilka som faktiskt var med i filmen så, så kunde jag identifiera honom. Och då kände jag samma sak. Men, men gud, det här också. Först Travolta som spelar sitt överskådespeleri och gör den här korkade karaktären. Men det finns alltså någon som är ännu mer korkad. Och det ska stackars <laughs> Forrest få måste spela. Han som annars tycker jag kan vara en otroligt, otroligt intressant och rolig skådespelare att få se gestalta just diverse roller. Men det här är ju, ju skratträtande och även en jättestor skamfläck även det. Så jag tycker verkligen synd om Forrest som också ska måste ha det här i sin filmportfolio att han har gestaltat då den korkade kör. Och det finns en scen som jag tycker symboliserar den här karaktären extremt väl. Och den är ganska långt in så den är lite av en spoiler men jag tänker ändå ta upp den för som sagt till skillnad från andra filmer vi har försökt att inte spoila, den här bryr jag mig inte om alls. Han har, tror han, fått ett litet övertag på Törl och sitter på deras lokala bar och är väldigt... Eh, ho, ho, ho, ho. Ja. Det är nästan lite jabbade hatt över det. <laughs> och Törl kommer in, de har en liten hetsig diskussion där Törl rycker fram sitt vapen och skjuter av handen på Kerr. Mm. Och han verkar inte riktigt reagera, det är inte förrän han tittar på armen där det nu saknas en hand. som man egentligen fattar att... ja har ingen hand längre och han verkar inte riktigt bekymras av det eller så fattar han det helt mm. enkelt inte fortfarande. Och han står och ser lite dum ut och jag vet inte vad jag ska mm. göra mm. och där har vi Curry ett nötskal. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. <laughs> Faktiskt, ja, det, är, det är en himla komisk scen det är det. Ja, det är sant. Cur är ju som en. vad ska man säga, som en herrelös hund, lite grann. <laughs> som man inte kan låta bli och ha medlidande för med hans dumsnälla ögon och bedjande blick. Sådär. Men vad annat kan man säga om den här rollfiguren. Han försöker ju gå i Turtles fotspår som hans assistenter och bli som honom. Men det, det går ju inte riktigt som han hade tänkt sig. Och det blir ju bara fel hela vägen och här ska det väl ändå vara fråga om komik eh, seriös komik och inte bara eh, omedveten komik men eh, när filmen försöker vara rolig så blir den bara sorglig av någon anledning och så även här misslyckas man ju faktiskt Ja, det är misslyckande på misslyckande på misslyckande mm. där är inte mycket som stämmer och visst, om vi skulle sitta och plocka upp varenda litet misstag så skulle vi sitta här till imorgon. Det skulle bli en episkt lång podd och jag vet inte om vi vill spendera så mycket tid att prata om den här filmen. Vi skulle behöva rehabilitering efteråt utan vi kan bara konstatera att det är katastrofalt dåligt vi tar upp vissa av nyckelsekvenserna och de absolut största felen, men på inget sätt kan vi ta upp allt det är, det är helt omöjligt för varje lag om man sliter bort så upptäcker man att det är minst 20 till. Och bara det gör så extremt ont i själen. Mm. Men jag vill ändå ge Forest Whitaker en liten honör där också för han försöker åtminstone med de direktiven han har fått att spela någonting som är Lite små och intressant i alla fall. Eller så är det mina sympatikänslor som dyker upp så att jag ser det på det sättet och det är inte alls vad de har försökt att göra. Men eh, jag vill ändå ge honom ett litet frikort för i den här rollen kontra Travolta, vad hade man förväntat sig mer än ett fullständigt misslyckande? Ja, precis som i stort sett allting annat här så, så kan man ju bara sätta det här som ett misslyckande även för stackars Forrest fall här. Och på tal om misslyckande är det dags att hoppa över på en av de största besvikelserna i den här filmen det vill säga det visuella som vi redan har varit inne och trampat en hel del på men det är nästan omöjligt att prata om någon aspekt i den här filmen och inte vara inne på det visuella för det, det synkar inte med någonting överhuvudtaget de har inte haft någon klar bild av vad de ville åstadkomma. Den enda lilla referensen jag kan känna igen det är till Star Wars där de har försökt använda samma övergångsteknik. Ja. Mm. Men där Star Wars gör det med lite kitschig charm så känns det bara enormt intryckt här utan ett uns av samma lilla kitschighet. Ja, precis. Jag reagerar på det också när filmen börjar använda George Lucas wipes helt enkelt för att klippa samman scener och han bara spär upp ögonen och tänkte, Va, vad i hela friden var det här? Varför var det motiverat överhuvudtaget som en dramatisk liksom, klippningsteknik här för att sammanfoga dessa scener där egentligen ingenting hände. Och jag bara blev förbluffad. Var det meningen att blinka lite åt Lucas eller vad är det frågan om här för ingen har ju vågat använda dessa wipes i stort sett efter Star Wars för det har blivit mm. så kitschigt förknippat med, med just Star Wars filmerna och helt plötsligt kommer Battlefield Earth att tro sig vara en, en ny Star Wars kanske. <laughs> med, med knippningstekniken här, ja, jag fattar det inte. Men det var verkligen förbluffande att uppleva. Något så enkelt som ett sätt att sammanfoga scener med klippningen. Att det var någonting man hajade till med. Men det gjorde man ju verkligen hela tiden i den här filmen. Tydligen, nu får vi ta det med en basalt eftersom det är tredje hands information så ska det finnas ett citat utav Jon Travolta när han har försökt sälja in den här filmen där han säger Som Star Wars, fast bättre. Oh, mm. Och det är inte lätt att leva upp till. Den är inte ens i närheten. Nej, det får ju verkligen hoppas bara är en lögn alltså för det jag förstår inte heller att han sa det med extremt mycket glimt i ögat och skrattade kanske hysteriskt samtidigt också för det är ju att gå så extremt långt verkligen jag, jag förstår ju att, det, att filmen är som sagt en, en passion för honom att det var ett av hans projekt liksom men att ta de orden det är, ja, har jag ju som svårt för att, att vilja tro att det faktiskt skulle vara någon slags sätt att sälja filmen på det där är ju det enda som är Star Wars verkligen, som sagt det är just den typen av um, gripning från en scen till en annan och jag reagerade också på det där att när man gjorde det första gången så tyckte jag att det var lite roligt inte helt rätt eller okej okay, men lite roligt men liksom när det skedde i och igen, då börjar jag förstå att nej gud, de har alltså tyckt på riktigt att det här är häftigt eller, mm. eller någonting, att det är snyggt att göra så, men det blir ju inte snyggt alls Men ja, det är ju inte mycket med just klippningen som är snyggt överhuvudtaget faktiskt, den är ju väldigt mycket överallt alltså, det, det är som att man har ingen kontroll över eh, delar av hur, hur den här filmen är just efterproducerad alltså Just efterarbetet är ju verkligen horribelt. Det är så hafsigt ihopklippt att det var ja, helt horribelt att uppleva. Mm. Att en, en seriös film, åtminstone som försöker vara seriös, med en sån stor budget och så mycket backning bakom sig, har alltså anställt den värsta klåparen de har kunnat hitta för att klippa samman scenerna här. Mm. för det, det är absolut ingen som har tänkt till här de har liksom kanske inte ens klippt filmen utan de har filmat varje scen liksom efter varandra och sen så bara klippt i kameran i stort sett för det, mm. det är så det känns emellanåt, mm. för de har ju inte tänkt på tempo eh, i klippningsfasen här hur de sammanfogar scenerna utan det är bara, ja och där klipper vi och så tar vi nästa och det blir säkert hur bra som helst <laughs> förutom de Star Wars liknande wipesen där de tydligen har försökt att tänka till lite grann men däremot inte har någonting med, med scenen att göra och är så malplacerat att det bara är makaber helt mm. enkelt så, så klippningen är nog bland det värsta som finns i den här filmen tror jag Får jag göra en liten liknelse av vilket intryck jag fick av klippningen här? Mm det är när man har tagit en professionell serietecknare som kan anatomi och som vet hur man gör bildkomposition och hur man berättar en, ja, väldigt visuell story och gör läsaren engagerad. Och så har vi amatören som knappt har rört vid penna och papper, som känner sig inspirerad och vill göra någonting likadant. Men istället för att faktiskt lära sig hur man gör alla de här detaljerna i processen så bara kopierar man det man har sett någon annan göra. där ingen kunskap, där ingen fingertoppskänsla där ingen insikt i varför bitarna sitter ihop på det sättet som de gör. Och det är ungefär här man hamnar i produktionen av Battlefield Earth. Det är någon mm. som har sett hur andra har klippt Bland annat Star Wars-filmerna då. Och så har man tänkt att ja, men en snygg övergång är det här. Vi slänger in det här. Jo, men det gagnar ju inte scenen. Nej, men det är ju snyggt. Nej, det är bara snyggt om det gagnar scenen. Om det lyfter innehållet. Om det gör att det du ser blir ännu starkare. Annars är det bara en klippning. Och en klippning i sig är inget speciellt. Det är en övergång från en scen till en annan. Det kan göras snyggt, det kan göras okej, okay, det kan göras vansinnigt vackert och det kan också göras katastrofalt. Gissa var Battlefield Earth någonstans! Ja och jag vill ju det samma om den här slow motion tekniken som man vill ha precis överallt. För som sagt den, den är också så här att vi ska försöka skapa någon slags spänning och atmosfär här. Men man har ju ingen koll på hur det ska hanteras. Man har ju slow motion överallt. Det är väl klart att man vill ha slow motion kanske inklipp när någon till exempel som vi får se hända slänger sig genom en massa glasfönster eller att man blir beskjuten men, men här finns det ju i en scen till exempel så är det bara folk som promenerar i bakgrunden och kameran så här zoomar ut och panorerar lite granna och det sker också i slow motion mm. och det är så fruktansvärt illa gjort verkligen alltså det, det bidrar ju inte med någonting utan det blir ju tvärtom det blir ju bara fel och malvaserad så att man undrar ju som vem var det som tog det här beslutet mm. och det, det är som du också sa Daniel att om man tog bort all slow motion och gjorde det istället i vanlig eh, takt så då känns det ju som att man skulle kunna spara hur mycket tid som helst i den här filmen mm. Mm. och jag bryr mig inte om det är 10 minuter eller 30 minuter i den här filmen så är 10 minuter otroligt lång tid verkligen <laughs> Just den där scenen du nämner med att hoppa genom glas och så vidare, den är ju rakt plagierad från Blade Runner. Ja. Mm. Och det är ju inte den enda scenen som de har stulit rakt av. Vissa är lite subtilare, andra är väldigt övertydliga- jag är ganska övertygad om att ni lade märke till Matrix-scenen som de hade oh, lagt in här. Ja. Mm. Men där man i Matrix gör väldigt tydligt att eh, de här rör sig övermänskligt snabbt. De kan kasta sig förbi kulor och så vidare och så vidare. Och slow motionet är för att vi ska se allt som händer. Det som mm. händer är egentligen jättesnabbt och jätteeffektfullt. Och det är för att berättandet ska funka. Medans här är det för att Cyclops bara är fruktansvärt dåliga skytter. <laughs> ja, den scenen har inte alls på något vis samma... Alltså, jag tänkte direkt på Matrix när jag såg det. Och jag tänkte direkt att... Det här är ju fruktansvärt, hur kan man liksom bara rippa av scenen och tro att det ska bli bra bara för att vi har en massa folk som skjuter och det är saker som går sönder och det är folk som springer och så sedan ska man kunna tycka att det här blir lika snyggt gjort alltså det är ju återigen, man bara slänger in saker och tänker att det blir bra så men, men utan den här raffinkänsligheten så blir det ju bara tvärtom effekten Jo, men där är vi ju där vid min liknelse igen. Det är någon som kopierar det någon annan har gjort i tron av att jo, men bara jag har in det här så blir det snyggt. Ja. Men där är så många detaljer i processen som har försvunnit som är nödvändiga för att det här faktiskt ska vara effektfullt. Och vad mm. man än tycker om The Matrix, för jag vet att åsikterna är många och varierade, man kan ju inte säga att det inte är en välgjord film, för det är det. Den är vacker på många sätt och vis. Den har mycket estetik och mycket eftertanke. Sen är mm. resten en smaksak. Här har man inga dera. Där finns ingen smak, där finns ingen talang, där finns inget sinne för någonting. Det är bara någon som sitter och kalkerar helt enkelt precis alltså kalkering det var någonting jag tänkte på också här det, det är det som en fanboy har gjort den här filmen och liksom tagit element som han tyckte var så häftigt i hans älsklingsfilmer och sen så bara kastat det in i den här filmen utan någon kunskap om vad han håller på med eller hur han ska gå tillväga för att få det att fungera eller någonting. Utan han har bara plockat hej hejvilt från favoritfilmerna och sen så bara öst in det här för att få det till en, en sån visuell fest som han ser framför sig att det här ska vara. Mm. Men det får ju helt motsatt effekt här, verkligen. Allting är ju bara pinsamt att, att titta på. Jag har redan nämnt vad jag tycker om hur Cyclos ser ut, det är ju som skrattretande, de är pajas här verkligen, det går ju inte att ta miste på att folk faktiskt går omkring i styltor, mm. för det är så otroligt klumpigt gjort, och så samma sak som med de här jätteklumpiga händerna det, det ser verkligen inte bra ut någonstans och det är samma sak med det dekoren, och det är samma sak med det här filtret som man använder eller den här tonen som ni sa för jag Väldigt tidigt i podcasten att man har ju antingen någon slags uringul och så har man något Och det tänkte jag också på vad, vad sysslar man med egentligen? Och hur kan man tycka att det här blir bra egentligen? Jag förstår inte de som har tittat på det här i efterhand och tyckt att det blir snyggt någonstans. Även om det här nu är en 15 år gammal film så hade ju folk fortfarande smak, då vill jag gärna tänka mig. <laughs> ja, man kan ju hoppas åtminstone. Ja, ja, verkligen. Men det är som man kan inte ta det här på allvar. Alltså att det, det visuella är Det, det är så rörigt, inkonsekvent på många sätt och allmänt överdrivet på andra att ja, det blir verkligen bara en enda skrattretande röra av det hela. Men kom igen grabbar, på, på det visuella, grått i jetplan måste jag ta upp igen. Hur coolt är inte det åtminstone nu? Det är, det är helt fantastiskt att, att se de här primitiva människorna flyga i Det är någonting jag har med mig från den här filmen i alla fall. Den borde ha haft undertitel den grottmänniskor jättebra hade gjort Battlefield Earth mycket bättre jag tror ju framförallt det hade kunnat passa sig extremt bra i en filmaffisch eller en plansch. för jag har ju som mm. lagt märkt till att det egentligen enda man ser där det är ju surprise surprise John Travolta <laughs> för det är ju hans <laughs> ansikte som pryder planschen och ingenting annat verkligen förutom då jag tror det är något rymdskepp eller någonting för det skulle se science fictionaktigt ut men, men där hade jag gärna sett just att man zoomar in cockpiten på ett så här jetplan så man kan se att det sitter en grottmänniska där i. Till exempel Johnny, även om nu han aldrig styr något sådant. Men det hade ju sett rätt häftigt ut på en åtminstone. Och det är ju en väldigt absurd situation att titta på. När man ser jetplanen komma och så sitter eh, de här och o -o -o -o -o -o -o -o bakom spakarna. <laughs> det, det är ju kul, det är ju det. Men det är inte meningen att det ska vara kul. Det är meningen att det ska vara inspirerande. Vi ja. lyfter oss från gråttnivå upp till den teknologiska nivån vi hade tidigare. Men det blir ju bara tragikomiskt över hela. Och jag tror att den enda anledningen att de inte har något sånt på planschen det är för att de någonstans inser hur fruktansvärt dumt det här är. <laughs> för det antyder ju att det här är en komedi. Och de vill ja, ju att man ska mm. ta den här så fruktansvärt seriöst. Mm. Men varför då sätta Travolta på postern? egentligen i första taget om man tror att det här är en seriös film för Travolta är ju allt annat än seriös här, eller hur? Ja, det ska ju vara säljande också och man tänker väl att Travoltas namn och ansikte som sagt, det kan ändå dra in pengar bara det, ja. så här får man en film med Travolta och det är en science fiction det kan inte bli bättre än så alla vill se den Vi hade ju dessutom en trend i slutet på 90, i början på 2000-tal där det skulle vara massor av face på planschen. Det skulle mm. i princip bara vara huvudskådespelaren och kanske någon annan som tittar lite åt sidan och sneglar på huvudskådisen. Mm. Och det var så fruktansvärt tråkigt. Jag är tacksam att det är en trend vi har ...börjat släppa. Det kommer fortfarande planscher och omslag med den stilen, men... ...lyckligtvis så är det inte normen idag. Men det var ju det när Battlefield Earth var på gång, och... ...snyggt är det ju inte. Nej. Och det är inte de digitala effekterna heller. Men jag måste ändå säga att med tanke på tiden... ...de här har ändå 15 år på nacken... ...så är det inte katastrofalt dåligt. Det är inte jättesnyggt heller för den delen, absolut inte. Men jag är villig att acceptera att det är 15 år sedan, de digitala effekterna idag är betydligt mer sofistikerade. Sådana saker utvecklas. Det blir ett tidsdokument för vad man var kapabel till att göra vid den här tiden och så vidare och så vidare. Snyggt, nej. Katastrofalt, nej. Men det lyfter å andra sidan inte filmen heller utan det bara är där. Mm. Ja det måste man väl ändå ge en liten eloge för den här filmen att det är ju inte så horribla effekter som det faktiskt kunde vara i. Man har någorlunda kapabelt folk med tanke på tiden som den producerade sig åtminstone. Så att det är inte så att det riktigt skär som knivar i ögonen alla effekterna här. Visst, det finns mycket som absolut inte fungerar här. Men jag tycker ändå att eh, det är främst de praktiska effekterna och make-upen som absolut inte fungerar i den här filmen. Eh, de digitala effekterna fyller faktiskt en funktion här och Gör någonting som får filmen att se någorlunda bra ut, åtminstone delvis. Jag hade nästan föredraget om det hade sett sämre ut, för då hade det funnits lite mer indie i det hela Vi har mm. inte så mycket budget Så att vi gör vad vi kan Och med sådana filmer så är man Lite mer beredd att ha Överseende med överskådespeleri och, och liknande, kassa manus mm. Och allt möjligt Men mm. i och med att man vet att den har haft en massiv budget Den har Skulle ha resurser till att göra Någonting stort och imponerande Så blir man ju bara Ledsen Ja, jag minns så väl fortfarande då när den här filmen skulle komma- och hur mycket det pratades om den, precis som med Waterworld när vi såg den också- att den, den hade en så hög budget och den skulle ju vara rätt spektakulär. Det var ju framförallt det man förväntade sig bara av att få höra att ja, men den har en hög budget- och sen att det här skulle vara en science fiction också. Man hade ju ändå blivit serverad en hel del snygg science fiction på den tiden- så jag hade ju ändå hoppats att det skulle bli någonting. Och som sagt, jag var rätt för 20 Volta då också. Så att sen när den väl kom och det väldigt snabbt blev titulerat som en ordentlig kalkonfilm... Då valde jag helt enkelt att undvika den helt och hållet. För jag tänkte det att nej, gud vad synd verkligen. Nu, nu tänker jag bara helt enkelt avstå från den helt och hållet. Och att nu fått se vad man då fick se... Jag föreställde mig verkligen hur det hade varit att faktiskt gå och se den här på bio då och hur otroligt, otroligt besviken man måste bli som, som biopublik när man får det här serverat för sig på en bio där man liksom har betalat typ 100 spänn eller någonting för en biljett och så är allting från det visuella till karaktärerna till skådespeleriet och repliker och manus, allting är så här dåligt. Så att jag hade ju faktiskt förmodligen gått ur biografen bara efter kanske en halvtimme in. För redan då förstår man vars allting är på väg. Men då hade du missat gott män i flygplan. Ja. ja, det hade ju faktiskt varit världshundraspännen. Ja, jag ska vara helt ärlig och säga att jag är tacksam att jag lånade den här så att jag inte har betalt priset för den för... Då hade jag känt mig rånad helt enkelt. Ja. Det får vara upp till var och en. Jag, jag tycker att ett par kronor är för mycket för den här och är en skymf mot mänskligheten. Men ändå, den har ju gjorts av någon och någon ska ju ha betalt visst för all del. Men inte av mina pengar. Mm, inte mina, äldre. Jag skulle ju gladeligen betala för att se den här filmen- men jag vet inte om jag vill att mina pengar ska hamna i händerna- på de här människorna som gjorde filmen faktiskt. För mm. de borde nog hålla sig eh, borta från filmmakandet i fortsättningen- om de inte eh, ger sig kast med att göra fler mirakeldåliga filmer- som är så underhållande som den här mm. Men nej, eh, jag tycker inte... Att eh, det kan vara värt en större summa pengar hur underhållande Battlefield Earth än är. Men med det sagt så är det kanske dags för oss att sätta punkt för det visuella för eh, Det finns mer att säga. Vi skulle kunna hålla på länge till men jag har en känsla av att vi också kommer att börja upprepa oss ännu mer. Det har vi visserligen redan gjort men där är vissa saker som gör så ont och gör oss så arga att vi vill verkligen understryka. <laughs> Vad tusan tänkte ni här? Men det är väl dags för oss att ta och summera vad vi känner för Battlefield Earth. Så mina herrar, era slutord om Battlefield Earth. Ja, vad ska man säga om Battlefield Earth egentligen? Som man kanske kan misstänka vid det här laget så är det här en riktigt dålig film. Manuset är ju... En enda röra av nonsens och allmän idioti faktiskt och skådespeleriet är så extremt överdrivet och onyanserat. Fotot är tråkigt och inte ett sägande om det inte försöker vara övertydligt och klippningen är helt jämrands horribel helt enkelt. Men oj vad Battlefield Earth har varit rolig att uppleva ändå. Jag har inte haft så här roligt med en dålig film sen jag för länge sedan satte mig ner och så Ed Wood's filmer. Allt är så förbannat dåligt att man bara kan gjuta av det. För annars skulle man helt enkelt bli tokig på allt man får uppleva i den här filmen. Men till skillnad från Edwoods Woodes så är ju detta en hög produktion och man har kompetenta personer inblandade men... Det hjälper ju inte här och det är extremt fascinerande för mig, men å andra sidan ja det kanske hjälper mycket egentligen för man försöker ju göra en seriös film med alla de tillgångar man har men det finns inte något som, som liknar en seriös film att finna i, i detta, vad ska man kalla det, ett cinematiskt vrak egentligen och det är det som gör Battlefield Earth så tilltalande för mig. För historien är så fånig och ogenomtänkt och allmänt rörigt att jag nästan dör av lycka här. Det finns små bitar av potential i historien, det kan man ju inte sticka under stol med. Det finns någonting intressant här som man hade kunnat utveckla för att skapa något betydligt bättre. Men istället så har man bara klampat vidare med de här överstora cyclostövlarna över hela manuskriptet utan att tänka på vad det är som utgör en bra film. Så med detta sagt så måste jag nästan placera Battlefield Earth på tronen av de bästa sämsta filmerna i någorlunda modern tid faktiskt. Det borde vara tragiskt och helt omöjligt att genomlida den här filmen egentligen. Men Battlefield Earth har lyckats med miraklet och göra liksom en värdenlös film rolig och fängslande på något sätt ändå. Och eh, slutligen så skulle jag bara vilja säga till L. Ron Hubbard. Jag ställer mig inte bakom dig för fem öre, men tack vare din värdelösa litteratur så har vi fått ta del av denna pärla till skitfilm som jag kommer att ha mycket roligt åt väldigt länge, så länge jag lever faktiskt, och det tackar jag dig för. Och slutligen så kan jag bara utbrista men i ett plan! <laughs> Och jag önskar att de här grottmänniskorna i jättplan kunde vara till en rika stor räddning för mig som de är för dig Pavo men, men tyvärr alltså det är ingenting här som stämmer eller klickar för min egen del. Det är som sagt bara dåligt gjort rakt igenom. Det är fruktansvärda kameravinklar, det är överanvändning av klippningsarbete och slow motion av andra effekter. Det är jättedåliga specialeffekter överlag och vi ska inte prata om designen på Cyclus för den är verkligen helt uppåt väggarna. Sen har vi då överskådespeleriet från väldigt många karaktärer som också bara får mig att lyfta på ögonbrynen och undra hur sjutton gick det här till? Hur kom det här igenom och varför är det ingen som har sagt någonting under produktionen eller efteråt för den delen? Samtidigt som då de här karaktärerna man gestaltar inte heller har särskilt mycket att komma med utan bara är väldigt tråkiga och clownaktiga. Jag önskar ju att jag hade sett den här filmen tillsammans med någon fler- så att jag hade fått kunna helt enkelt spilla allt det här dåliga- och inte behövt sitta och bara trycka på det på egen hand- för jag tror nog att det kan vara underhållande i rätt sällskap att få faktiskt sitta och peka ut alla misstag och skratta åt det och ifrågasätta tillsammans. Men nu i och med att jag har haft den här hemska upplevelsen själv så blir det bara till någon slags trauma. Och därför så gör det att jag kommer förmodligen aldrig mer att vilja ta i den här filmen <laughs> ens i framtiden. Inte ens om någon förestår att vi ska se den i grupp. Det finns ingenting med Battlefield Earth som jag tycker... ...är bra eller ens roligt på något sätt, utan det här är en av de mest skitiga av skitfilmer med stor budget som jag har sett. Jag, jag har ju inte läst boken som den här filmen är baserad på och jag har ju inga ambitioner att göra det heller, särskilt nu efter att ha sett filmen. Men jag kan ju se att det finns essensen av en bra historia här. Alla elementen är på plats. Många av valen man har gjort i hur man vill bygga upp historien kan jag ställa mig bakom. Där finns bra saker här som helt enkelt inte har hanterats väl överhuvudtaget. Det finns ingen skugga kvar utav det bra i slutprodukten. Det är bara en enda stor sörja utav spelleri, av dåligt berättande, av bristfälliga manus, av hål i handlingen, saker som inte hänger samman överhuvudtaget, saker som är helt ologiska eller helt omöjliga. Att man kan inte ta den på något annat sätt än som en katastrof. Visst är den skrattretande, visst finns det ett visst nöje att se överskådespeleriet, särskilt från Travolta, men det är inte tillräckligt för att rädda en film på nästan två timmar. Det är två väldigt långa, sega och obehagliga timmar man måste ta sig igenom och de små oaserna utav gapskratt som man kan få de är ju inte menade. De tar ju den här historien på extremt stort allvar. Allt det som händer ska vi bli förfärade utav eller inspirerade utav. Men den är ju inte inspirerande. Den är ju inte skräckinjagande. Den är bara chockerande. Och det är inte ens chockerande på det där sättet som kan ge en, en tankeställare om det bräckliga med att vara människa och hur umtålig vår civilisation är. Egentligen. Det är snarare chocken av att, herre gösses, vad tusan har de gjort egentligen? Inga bitar passar ju ihop med varandra överhuvudtaget. Jag har inga planer på att se Battlefield Earth igen. Jag kan visserligen rekommendera folk att se den i ett stort sällskap med något gott att dricka där man redan har ställt in sig på att oj vad vi ska skratta åt det här, det här kommer att vara en riktig, riktig kalkon. Men om man sig ner, hoppas på en hyfsat seriös film som man kan sitta och njuta ut av, då har man ett riktigt skräckinjagande uppvaknande framför sig. Det enda man kan ha den till, det är att ha den och skratta åt. Men då ska man vara fullt medveten om att det är ett väldigt dyrt skratt som man får. Ja, men man kan i alla fall skratta åt det och det är väldigt befriande med en film som Battlefield Earth, tycker jag annars så skulle man ju bara förgås av idiotin mm. på skärmen framför en ju ja. mm, Faktiskt, det, det är tur att de, de där skratten som ändå finns där finns för de är viktiga för ens egen liksom ja, mentala hälsa helt, <laughs> helt enkelt <laughs> Ja, man skulle kunna bryta ihop för mindre, den saken är säker men då tar vi och lämnar Battlefield Earth bakom oss. Du kan äntligen glömma filmen och blicka framåt och förhoppningsvis se något roligare i science fiction väg istället. Ja du det är nästan bara att slå en tärning och gå på vilken science fiction film som helst men bara nästan. <laughs> och med det sagt så börjar vi ju närma oss slutet på det här avsnittet och det känns mäktig imponerande att veta att nu... då har vi suttit hundra gånger och spelat in hundra avsnitt. Och jag hade knappt vågat tro att vi skulle komma så här långt. Men vi har ju haft extremt roligt under våra inspelningar. Det har varit extremt stimulerande. Även med skitfilmerna. För man kan alltid lära sig någonting nytt som att... Uh, den här skitfilmen ska jag aldrig se igen. Men vi har ju lite förändringar i åtanke som vi skulle vilja göra på hur vi spelar in podd och hur vi lägger upp det och så vidare och så vidare. Och eskapisterna har ju varit ett så utarbetat format att det, det hade ju bara känts fel att börja omforma det i tron om att det skulle fungera lika bra. Det kändes ju så mycket mer rätt att eh, låta programmet ha sin gång att köra fram nu till avsnitt 100. Och så låta det vara en punkt på en epok helt enkelt. Ja, sannoliken. Det har ju blivit väldigt mycket tårar och väldigt mycket skratt genom de här hundra avsnitten. Det får man ju verkligen säga. Och det har ju varit en, en fantastisk resa som man har gjort. Det har varit extremt roligt att få se dels gammal film som man har jag stiftat bekantskap med sedan tidigare men som man inte har sett på länge och dels gammal film som i, man har inte sett om tidigare därför att man har helt enkelt hoppat över dem men även bara ja, fått lite nya erfarenheter av hur film görs och sådant också att få se på film med mer kritiska ögon och inte bara sätta sig ner och helt koppla av utan faktiskt också tänka på vad har gjorts rätt och vad har gjorts mindre rätt och vad skulle kunna göras bättre det är väl det som har, som har verkligen varit det roliga med eskapisterna att man har som gett själv lite Lite kött på benen just i vad som gör film bra och vad som gör film dålig och vad som också kan göra film roligt trots att det är dåligt. <laughs> <laughs> så det, det har varit en, som sagt, en himla spännande resa, verkligen. Men det som du säger, det är väl dags att vidareutveckla lite grann också, så här hundra otroliga avsnitt senare. Jo, för formatet har ju varit ett väldigt specifikt sådant och vi var ju väldigt nöjda med när vi etablerade att det är så här vi vill att podden ska se ut. Men det mm. gör den ju också lite oflexibel och vi skulle vilja göra lite mer nu framöver och kanske behöva lite friare tyglar än vad programformatet erbjuder så att det känns ju som att det är rätt tid att gå vidare helt enkelt. Dessutom så har ju avsnitten blivit ganska långa med tiden. Vi, vi började ju ganska blygsamt egentligen och var imponerade att vi kom upp i en timme. Och, Oj, kolla mm. det avsnittet blev en och en halv timme. Där har vi mm. verkligen snackat loss. Och nu på senare tid så har det ju varit um, upp mot två timmar långa avsnitt. Och lika mycket som jag tycker det är kul att producera väldigt långa poddar och verkligen få chansen att snacka loss- så är det väldigt mycket tid och det är ännu mer tid i efterproduktionen. Så att mm. det känns mm. ju som det är dags för en förändring och kanske vara lite mer strömlinjeformad och um, vi vill göra någonting som känns lite mer lätthanterligt framöver. Lite kortare programtid kanske, det vore nog ganska passande för oss alla men innehållet ska ju fortfarande vara någonting som våra lyssnare vill höra på. Ja, det här kan ju vara en, en bra tid att omarbeta formatet lite. Lägga eskapisterna åt sidan och, och satsa på någonting nytt. Och fortsätta att utvecklas också. Och jag har ju i och för sig inte varit med så länge som ni båda har utan jag, jag börjar ju att bara lyssna på er båda medan ni tog och, och diskuterade film och var en, bara en vanlig lyssnare helt enkelt och sedan lyckades jag hitta mig in i, i gänget här av någon, av någon märklig anledning och helt plötsligt satt jag där framför mikrofonen och, och snackade film tillsammans med er också och det, det har varit en, en rolig resa för mig också det måste jag säga Ja och du var ju så välkommen och för um, Thomas kände ju det vid ett tillfälle att nu började det bli för mycket jag hinner inte leverera ett avsnitt i veckan och vi ville ju inte sakta ner produktionen för vi såg ju att vi hade en stadigt växande skara lyssnare som kom troget varje vecka vi ville ju inte mm. svika dem och när du då kände att ja men jag kan komma in och göra lite avsnitt här och där då var det ju gjutet att du skulle få vara med. Och jag tycker att vi tillsammans har blivit en väldigt bra trio som har burit det här programmet väldigt väl, även om jag får säga det själv. Och det känns ju bara som helt rätt utveckling med tanke på var vi stod, vilka förutsättningar vi hade. Nu är förutsättningarna lite annorlunda. Men vi vill ju fortfarande podda och vi vill ju fortfarande leverera någonting till våra lyssnare som följer podcasterna och som dyker upp på Digital Escape varje vecka och vill se vad vi har tagit oss an. Och det är ju någonting som vi kommer fortsätta att göra även om vi gör det under ett annat namn och med lite justerat format men sluta gör vi ju inte. Utan det är ju bara så att vi väljer att det som är eskapisterna, det är vi stolta över, men det har vi gjort. Vi lägger det till handlingarna, det är någonting vi kan vara stolta över att vi har åstadkommit. Vi kommer att låta det vara tillgängligt för våra lyssnare att gå tillbaka och lyssna på, men det är dags att gå vidare. Det är dags att göra någonting nytt och um, jag vet inte vad ni tycker men jag ser väldigt mycket fram emot det som komma skall. Jo visst för omväxling förnöjer ju trots allt och förnyelse är ju också väldigt intressant och roligt att få vara med om när det sker så det ska bli väldigt intressant att se vad framtiden har att erbjuda och jag hoppas och tror att våra trogna lyssnare också känner på samma vis som vi när vi säger detta. Ja det skadar ju aldrig att utforska lite nya vägar emellanåt för annars så riskerar man kanske att fastna i sina gamla hjulspår och inte kommer någon vatt så att säga så att det här var ju typ ett tillfälle att ta och avsluta det vi håller på med och ta det vidare och bygga vidare på det till ett annat format och ja, jag, jag ser också fram emot det här att det här ska bli en, en spännande utveckling för Digital Escape och ja, jag, är, jag är glad att jag, jag får vara med på den här resan och för de som tycker att nytt format låter lite oroväckande och skrämmande, var lugna. Det kommer att bli mer av detsamma men också lite nytt så att eh, vi kommer att få eh, flexa våra kreativa muskler lite grann åtminstone. Men med det sagt så vill jag tacka dig så mycket Thomas för all tid och allt filmtittande du har ställt upp på. Både det goda och det riktigt katastrofalt dåliga. Ja, jo, jag tackar så mycket själv också. Det har varit väldigt intressant och även roligt. Så jag är glad att du också har lyssnat på när jag har kommit med mina både hemska men också bra förslag på vad vi ska egentligen hitta på här näst. Jag hade varit rent nöjd att starta upp den här podden med dig. Och stort tack till dig också, Pavu som kom in, gav oss nya perspektiv, tog oss till nya världar och gav oss nya perspektiv att begrunda. Oh, tack så mycket själv måste jag säga för att eh, jag fick vara del av den här Digital Escape-familjen och gemenskapen som har varit här. Det har varit väldigt roligt att få uppleva alla dessa bra och värdelösa filmer <laughs> tillsammans med er för oj vad roligt vi har haft tillsammans. Och också ett stort tack till alla våra lyssnare. Det är ni som gör den här podden värd att spela in. Det är för er skull vi utsätter oss för de här totala katastroferna. Men vi gör det med glädje. Tack så mycket för att ni lyssnar. Och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Och jag heter Pavo Hemmingsson. Det här var eskapisterna.